A tudnišnú reláciu začneme, ako sa hovorí, z hurta. Začneme ju otázkou: bude v Európe vojna? Respektíve, budeme sa opäť po 80 rokoch od konca svetovej druhej svetovej vojny budeme sa opäť v Európe zabíjať a střílet po sebe. Je vojna v Európe. Už na spadnutie a v podstate je už všetko by rozhodnuté, pripravené a a čaká sa len na nejakú vhodnou príležitosť a na spôsob, jakou ju začať. Nož, to jsou samozřejmě neprijemné otázky a já nemám vůbec najmenšiu chuť šíriť nejaké poplašné správy a rovnako tak má nebaví byť poslom zlých správ a maľovať čerta na stenu. Lenže táto smutná záležitosť, která sa už, povedzme si pravdu dlhšie, povaluje na stole, tak táto smutná záležitost dostala v týchto dňoch akoby taký nový impuls. V Kodaní, v hlavnom meste Dánska, sa tento týždeň v stredu a potom vo štvrtok mh, zlietli, poviem to tak, ako to cítim, vojnoví štváči a krdle vojných tivých krkavcov, ktoré Vraj, tak to aspoň teda tvrdili v těch oficiálních komunike a dokumentoch, a nevím kde všade, tak vraj hledali na těchto samitoch spôsoby, ako zaručiť bezpečnost a obranu Európy pred Ruskom. Ako ešte efektívnejšie podporiť Ukrajinu a to vojenský, ekonomický a politický. Tuto sa na chvíločku len pristavím týmto vojnovým štvácom už dlhšou dobu nedajú spávať obrovské miliardy v podobe zmrazených ruských devizových rezerv a krkavce doteraz kradli len úroky z týchto ruských peňazí, ale najnoužšie se teda rozhodli, že by bylo dobré siahnout na samotný kapitál, na jadro toho kapitálu a použít ho na reparácie alebo priamu vojenskú pomoc v Ukrajine. A ani ďalšie body týchto samitů samozřejmě neprekvapia, takže už len technicky zhrněm. Byly tam ešte hybridné hrozby a ochrana infraštruktúr, ekonomické a, a energetické bezpečnost, transformácia Evropské unie ještě ešte jedna téma, reformy a nová paradigma Spojené Evropy. Tu len teda jednou vetou dopovím, že bruselskí uradníci snívají o nejakých takých asi spojených štátoch evropských, kde teda budou mať zřejmě neobmedzenou moc a národné štáty im do toho kafrad nejak veľmi nebudou. No, prečo kladiem vlastně po těchto dvoch samitoch tu otázku, že či teda je vojna v Európe na spadnutí? Nuž, nedal se na těch samitoch, nedal sa tam prehliadnout najmä jeden muž, menom Viktor Orbán. Oni, povedzme, že možno by boli dvaja, keby tam bol aj slovenský premiér Robert Fico, ale ten teda pre zdravotné problémy na tento samit necestoval, takže bol tam len Viktor Orbán. A bol to právě tento maďarský premiér, který najskôr na stredajšom neformálnom samite členských krajín Európskej unie a potom aj na tom štvrtkovom samite Evropského politického spoločenstva vyhlásil niečo ešte teda donedávna asi nemysliteľné, citujem, Evropská únia sa rozhodla ísť do vojny. Dokonca predstavila aj vojnovú stratégiu, ako poraziť Rusov. Je to strašidelné, je to zlé pre Maďarsko, je to zlé pre Európsku úniu, ale tlak je veľký neskôr, potom vo štvrtok ešte pridal Orbán aj status na sociálnej sieti, opäť citujem Kodaň, deň druhý situácia je veľmi vážna návrhy na vojnu sú na stole fondy Európskej únie chcú presmerovať na Ukrajinu, snažia sa urychliť vstup Ukrajiny do EU všetkými možnými právnymi trikmi chcú financovať dodávky zbraní všetky tieto návrhy jasně ukazujú že Brusel chce ísť do vojny, tento summit dokazuje že najbližšie mesiace budú o hrozbe vojny. Budeme potrebovať podporu celej našej politickej komunity a každého mieru milovného Maďara. No a po týchto slovách Viktor Orbán oznámil, že teda navrhne předsednictvu Maďarskej vládnej strany Fidesz, aby začala v krajine naozaj reálnu kampaň na zber podpisov proti vojnovým plánom Bruselu. To, o čom všetkom sa títo vojnoví štváči, Radili na týchto dvoch samitoch a ako to celé napokon dopadlo, o tom si viac mili naši posluchači pojeme práve v té dnešnej relácii. V tomto svojom úvode by som ešte rád teda poukázal na jednu udalosť, ktorá možno môže dávať do istej miery za pravdu, Orbánovým slovám o hrozbe vojny v Európe, ktorá k nám priletela spoza oceána ze Spojených štátov amerických. Podľa najnovších správ budú totiž USA poskytovať Ukrajine spravodajské informácie potrebné pri útokoch na energetickou infraštruktúru vo vnitrozemí Ruska. Washington zároveň zvažuje aj dodanie zbraní s dlhým doletom, vďaka ktorým by Ukrajina mohla uh, ľahšie zasiahnuť rafinérie, plynovody, elektrárne a, a inú infraštruktúru teda na ruskom území. No a pripraviť tak Kreml o z predaja ropy. Viceprezident J. D. Vance Navyše v neděli potvrdil skoršie mediálne šumy o tom, že ukrajinská strana od té americkej požiadala konkrétně o rakety Tomahawk, které jsou teoreticky schopné zasiahnuť aj najvýznamnejšie ruské mestá jako Moskvu alebo Petrohrad. Diskusie o této otázke právě teraz prebiehajú, odpovědal J.D. Vance na otázku, že či teda tyto rakety budou dodané, len teda dodajeme, že strela s prochou dráhou letu Tomahawk má dolet let 2500 km, teda při odpálení z územia Ukrajiny by to ukrajinské armáde umožnilo zasiahnuť, jako jsem už hovoril, Moskvu a väčšinu evropskéj časti Ruska. Ako jsme si už aj minule hovorili, právě v tejto relácii americký prezident Donald Trump urobil pri Ukrajine aktuálně 180-stupňový obrad, který spočíva v tom, že někdejší velký kritik Kijeva, povedzme to tak, dnes stojí na straně režimu Volodymyra Zelenského, O Rusku hovorí jako o papierovom tygrovi, kterého je možné porazíť a Ukrajina vraj podle jeho najnovších tvrdení může vojnu vyhrať a všetky Ruskom obsadené územia si vziať späť, Takže to vyzerá tak, že právě Strely Tomahawk by zřejmě mali byť to v aktuálnou Wunderwaffe, Nevednou už teda koľko v poradí, e, zázračnou zbranou, která rozhodne tento konflikt. No, tak opět otázka na stole, jak to vlastně je, či teda reálně uveril Donald Trump slovím slovám o ruskom papierovom Tigrovi, alebo je to len možná nejaká ďalšia súčasť jeho plánu, prípadne další ukážka politiky nejednoznačnosti, ktorú Trump tak rád, Predvádza. no tak či onak v tejto chvíli to naozaj vyzerá tak, jako by Evropa a spolu aj USA, jako by zaradili nejaký vyšší rýchlostný stupeň tohto svojho vojnového štvania proti Rusku. A jedna z otázok dnešného večera teda znie aj tak, že či je tu už v tejto chvíli naozaj reálné riziko, že na konci tohto neustáleho prilievania oleja do ohňa nás čaká horúca nefalšovaná vojna, alebo nie. No a potom je tu aj otázka, do akej miery sú evropskí lídri gerojí či sa už naozaj k něčemu reálnému chystají, alebo jsou to len skôr je povedané ústami Donalda Trumpa papieroví bojovníci. Myslím, že ten dvojdňový summit, a preto som ho aj v úvode spomínal, myslím, že ten dvojdňový summit a výroky politikov pred ním a reálne výstupy zo summitu po ich, po ňom, po, po, teda z těch obi dvoch summitov, aj toho středajšého, a toho štvrtkového, po ich skončení, by nám tedy, teda myslím, mohli pomôcť v odpovedi na tú otázku, že, že či jde o reálných bojovníkov tí, tí, tí naši západní politici evropské, alebo skôr o takých tých papierových. No, a aby som nezabudol, e, máme to naplánované tak a ja verím, že tento slub dnes dodržíme, my by sme sa ešte popri tomto, už teda můj kolega Vočko, v tej úputávke spomínal, že dnes to bude taký mix viacerých tém, taká všeho chuť. Ano, bude toho viacej. To, čo som teraz v úvode spomínal, to je asi len jedna časť toho. Uvidíme, kde nás ta debata zavedie. Ale tak či onak zkrátka, a dobré, máme ešte jednu tému, kterou by sme radi dnes otvorili, a to jsou práve sa nedávno skončené parlamentné voľby v Moldavsku, kde teda, asi můžeme to tak povedať, víťazstvom tamojšej riadenej demokracie jsme se opět dozvedeli veľmi pekné veci o Západe v plné jeho nádhere. No ale nebudem teda dopredu slubovať, že úplně všetko z tohto naplníme a povíme. Uvidíme, ako nám čas bude vyhovovat. zkrátka. dobrý, dobrý večer, milí naši poslucháči pri hodině VOKA. Dobrý večer mojemu kolegovi Vlčkovi, zakladateľovi a prevádzkovateľovi internetového portálu KOSA, kterého máme na linke. Takže dobrý večer do Plzne, vočko Vlčko. Děkuji, Boris Kůza přivítání. Děkuji za pěkný úvod. Dneska to bude opravdu hodně pestrý, hodně nabitý. Já si myslím, že ani zdaleka to všechno nestihneme. To je jedna poznámka. E, druhá e, teďko klasika. E, vítám tebe, nebo zdravím tebe, zdravím všechny naše věrné posluchačky a posluchače slobodného vysělača, hodiny velka zejména. Ať jsou na země kvůli kdekoliv. Ať už odvolili v ty čeští, nebo neodvolili, ať už nám drží nebo nedrží pance, palce na Slovensko, aby se nám povedlo to tež, co se povedlo před dvěma lety vám. Um jo, takové je svet a ten svět není vůbec pěkný, V Borisku, máme toho tolik že se dáme ano, do práce máme toho tolik, ideme sa hneď pustiť do práce a napřík tomu ešte, ešte začneme úplně jinou témou, kterou jsem ani, ani len nenaznačil, ale pojím ti, přečo s ňou začneme, lebo ja si našich poslucháčov vážím a tesne pred reláciou mi jedného z nich prišla do SMS, teda na sociálnej sieti taká správa, že Dokonca povedal, že zdravím, musíte dnes spomenúť, takže musí, keď musíme, tak to se na nič robiť, musíme to spomenout dnes v úvode, lebo by som na to zabudol, že musíte dnes spomenuť tie drony nad Prahou, je to velmi dôležité a je veľmi komické, samozřejmě teraz před volbami respektive už v rámci volieb. Já ja jsem ani nevedel, já ja jsem po této správě rychle pozerám, co se děje. A že hroj dronov směruje do Prahy na letisko Václava Havla, tak teraz tam máte také manébre, veľké, také ani nepochybuji o tom, že ti tato správa neunikla, tak keď poslucháš vraj, že musíme toto dnes spomenout, tak dobré, tak ideme to spomenout v úvode. Tak, Bočko, čo? Ak aká je aktuálna situace z Prahy? Nemáš nějaké nové informace? Nevím, nevím. Nevím, ja jsem měl plný ruce práce s jinými dronami, a sice dostal jsem se čeho náhodou na 14. největší norský portál, čtvrtý největší spravodajskej norský portál, kde jsem zachytil čerstvou zprávu o tom, že norská policie, my nevíme, kdo lítá s těma dronem nad Dánském, nad Německém, nad Belgí, teď už dokonce i nad Prahou, ale norská policie už ví, kdo lítal z drony nad zakázanými oblastmi Norska. Protože provedla zatčení. V prvém případě šlo o nějakého čínského občana, v druhém případě šlo o partu třech Němců, kteří ty drony provozovali. No a s Ruskem zřejmě neměli nic společného, protože eh, milýmu Číňanovi dali pokutu asi 12 000 norských korun a okamžitě ho šupem vyhostili z Norska. Zatímco Němce na Němce udělali ty ty ty a jestli to uděláš příště, jak to bude dvakrát a mm. propustili je. Mm -hmm. kdyby, kdyby tam byl Kdyby tam byl nějaký ruský vliv, tak samozřejmě by je zavřeli do basy a zahodili klíče do nejhlubšího nulského fjordu. No, takže, takže v Belgii nevědí, v Kodani nevědí, v Holandsku nevědí, v Německu nevědí. Ale my vlastně... samozřejmě. My samozřejmě v Česku taky nevíme, i když my víme, že jo, my víme, ale v Norsku už to vědí a rusové to nejsou. No a teďko k tomu já, tam, já tu flash končím, končím titulkem, nebo poznámkou, že teda v Rusku, že na druzíní drony, a jako na potvoru, jako na potvoru, se ty drony objevily v první volební den, čili eh, vyděšení Češi s hlasovacím lízkem, kteří ještě nehlasovali, mm, tak to těm tronům a, je, a těm, kteří je poslali, budou moc ukázat no, u volební úny. Fakt jako na potvoru, na potvoru se to semelo takhle. Oni nemohli přiletět den dřív, to by, to by taky byla podpora, oni nemohli ale přiletět den díl. Oni musí přiletět přímo před voľbama. Alebo no, to ty nechápeš, jak je ten Putin diabolský. To on takto přesně naplánoval. Tak to vás všetky chce zmiasť a zrejme si asi praje, aby vyhrali ruský politici, zrejme si praje mať ďalej fialu tam. Tak to, to je, je, tak. je tak diabolský ten Putin, že to ani nechápeš, proč on takéto diabolské plány robí a tak to to celé prostě naplánoval, lebo fialu si tam praje mať. No. Hmm. Takže... Já ja no? si to jinak nevím představit, lebo áno, keď sa to objaví v deň volieb, teda prvého kola volieb, tak áno, vyplašený občan, který počuje, že tam lietajú drony nad Prahou, nad, tak ani som nechceli zvoliť, ale juzdyť, alebo ti Rusi už čo si dovolují, to už je naozaj veľa. <laughs> tak a už ideš, a už běžíš k tej úrne a hádeš to tam, aby si Rusov vytrestal, no. Takže áno, Dává to zmysel, dává to význam. Nakonec zjistíme po prvom kole volieb, že to byla falošná správa. Že to sa někdo hral a půjde to asi dostratená. A uvidíme, čo sa objaví, čo vypustí ďavolský Putin pred druhým kolom volieb, pak teda bude. Nebude, není druhý kolo. Hmm? Není u nás se to jednokolový, tohle je jednokolový. jedno je to je, jedno to, aha, je to, to máte i ne tak máme už, aha tak už nebude tak už, nebude, půj, tak už, už, už teda nic nezpraví Putin dobře Jinak... ne roz, rozhodl se že svý eh, podporovatelé z plagátu z českých plagátů takže úplně od je, je to ja. je to fakt ďábel ja a som, Ja som kde si zachytil, ale vyjadrenie nie ruského prezidenta, a myslím, běloruský, to bol Lukašenko, ktorý mu tiež dali otázku za ohľadom týchto dronov, a on pre nevím, kdo lietá, ale viete čo, kľudne k zostreľujte, že... je, si, je si istý tým, že nie sú ich, takže hovorí, kľudne po nich streľajte, můžete ich zostreľovať nevadí na to. A ešte sa si všiml, že Putin si tiež toho trošku spásoval a uťahoval na túto v Európe, lebo bol val, klub a k tomu sa inak tiež možno dnes pár dostaneme. Mm -hmm. to, to inak je sranda, že ty vieš, tak poslucháči nevede, ja jsem ja ti ešte v stredu niekedy z, ráno či do obeda písal, že a či by sme si mi nedali nakonec posluchačskou otázku, lebo že však téma chýba, není úplně... Tak a to, to Moldavsko, to s tým jsme sa pohrávali, že to dáme, ale že viac menej nič silné. A pozri, nakoniec piatok a, a nevieme, nevieme čo skôr, takže ako sa nám to nakoniec vyvrbilo. No... Uh, pojďme teda na ten summit, nech nestrácame čas, už, už teda na to, čo jsme si, si teda slúbili. Já jsem už teda hovoril o tom, že títo vojnoví štváči z USA a EU si teda už dlho robia zálusk na tieto devizové rezervy Ruska, doteraz teda brali len ten úrok a tváří se, že to teda nie je zlodejná, alebo že tie aktíva, tie samotné peniaze sú len zmrazené, oni nič toho neberú. prostě podstata to jádro kapitálu ostáva na mieste, Berú len úroky a že to je teda v poriadku, no. Ale teraz už najnovšie hovoria, že už treba siahnuť na tú istinu, na tie prostě peniaze, priamo, už nie z úrokmi, už, už peniaze. No oni se doteraz teda tomuto pojmu krádež veľmi bránili, naozaj, ako som pohval, hovorili len o zmrazení. Teraz už teda chcú siahnuť priamo na tieto aktíva. Oficiálně teda je to tak, že má jít o toto. Evropská únia vezme 140 miliard ruských aktív, a požiča ich Ukrajine, to je taký diabolský plán, ako to, že ako to obísť. Lebo si uvědomují, že to nie je celkom čistá záležitost, že to je prostě krádež, tak vymysleli takýto model, že 140 miliard ruských aktív uh, požičají Ukrajine na roky 2026 a 2027 na záchranu jej rozpočtu, na nákup zbraní, plus na splatky starých úverov od Európskej únie. No a po vojne, keď Rusko bude platiť a vyplati Ukrajině vojnové reparácie, tak Ukrajina túto pôžičku, kterou dostala od Evropské únie, Bruselu splatí a následně Brusel pošle naspěť tyto peniaze Rusku. Tak takto je vymyslená tá, tá, tá scénka, ten model, že, že naše hla, evropské hlavy dali, dali sa dohromady a vymysleli, že takto by sa to dalo urobiť cez takéto pôžičky. My požičíme Ukrajine, ona urobí něco, Rusko potom vyplatí reparácie a my potom to odblokujeme a vrátíme Rusku. Bla, bla, No, zkrátka, Vočko, tak čo vravíš na túto najnovšiu chytráckosť, kterou vymysleli v Bruseli? No, ono to je trošku, je tam jedna drobná niance, oni nechtějí tyhle, tyhle peníze, vzít do ruky a poslaté na Ukrajinu. Oni by vydali emisy svých dluhopisů Evropské unie, které by byly jištěný těmi ruskými zvnazenými prostředky. Jo? Šli by si pro ně na trhy a e, Penězma získanýma za ty dluhopisy by poslali na Ukrajinu. A Ukrajina by byla povinná to splatit, ale pouze v, pouze v případě, že by Rusko zaplatilo váleční reparace. A všechno ostatně už tak, tak jak, jak to říkáš. Evidentně počítají s tím, že Rusko přijme nějakou, nebo že mu bude na, na, nadiktována nějaká taková dohoda, kde se k těm reparacím zaváže. A já zodpovědně říkám, že e, si troufnu odhadnout, že než by Putin takovouhle dohodu připustil, tak odpálí jaderní rakety. Pak, pak to nebude hrát roli. Oni se totiž bojí toho, toho formálního aktu ty e, de, ruský depozita vzít. A Tancou okolo toho Merc dneska prohlásil, byl, měl výroční projev v Sársku ke dní německé jednoty. Dneska před 35 lety se sloučilo východní a západní Německo. Měl k tomu velký projev, možná se k němu ještě dostaneme s další věcí. Tak Merz tam prohlásil, že se jednalo, zatím není shoda věci, ale že se na tom pracuje a že někdy v říjnu, až bude velký summit, takže e, předpokládá, že bude na stole ten mechanismus, na kterým se dohodnou. Jenomže to nebude tak e, jednoduchý, pro, e, neboť ne všichni jsou s toho odvázení a s tím souhly, se, souhlasí tady s tím řešením. E, rozhodně s tím nesouhlasí Belgie která proto zvedne ruku jedině tehdy, ano, ano. když dostane od zblých členských států Evropské unie zajištění, je ujištění, ano. tvrdý ujištění, že v případě, že v Belgie bude zatažená do soudních sporů a prohraje ty soudní spory, no a to jsou šance velmi vysoký, jo, prohraje, prohraje ty soudní spory a bude odsouzená k náhradám, takže solidárně všechny členské státy Evropské unie s tím ponesou Takhle náklad. Ja ťa vložka len trošku prepač, no. trošku ťa preruším. já ja, ja zacitujem toho belgického premiéra, lebo to je naozaj no. čar, to je čarovné, počúvaj. Ja, hovorí, že toto nie sú peniaze zadarmo, vždy to má svoje dôsledky, hovorí D. Véver, novináron, to je belgický premiér. Včera jsem svojím kolegom vysvětlil, že chcem, aby podpísali vyhlásenie, že ak zoberieme peniaze od ruského prezidenta Vladimira Putina a použijeme ich, budeme všetci zodpovední, ak to dopadne zle. Rieditel Euroclíru -Euro už teraz žije pod prísnou ochranou, takže to, čo sa chystáme urobiť, je riskantné. Chcem, aby si to všetci uvedomili a chcem podpis. Že s vámi na té lodi ideme, nech to stojí čokolvek, nech pláva kamkoľvek a nech sa stretne s čímkoľvek. Tak to tam povedal belgický premiér, který si očividně uvedomuje, že idu spravit strašný průser. Ne, Nevede na, no. na konci toho celého, čo bude, ale keď to chcete veľmi dobře, ale keďže väčšina tých peňazí je u nás, v tom Euroclíre v Belgicku, tak pojďte nám tu podpísať, že ste v tom všetci spolu s nami. A já ja som někde vočko zachytil, ale a má opravak samýným, že už von der Lejnová povedala, že ano, ano, ano, jsme v tom s vami, ano, budeme nesť bez problémov rizika, jsme na to pripravení, nemáme problém. Bovisko to nevím, ale u von der Leyenový mě to nepřekvapuje nic podobného. Já jsem zvědavý, jak, jak se bude tvářit Meloniova z Itálie a další. Ale vím, jak, co tomu řekl Macron. Macron je taky proti, aspoň zatím, a říká, že mezinárodní právo a závazky se musí ctít, jinakže to rozvrátí celý světový řád. Je to parafráze, není to přímá, přímá ty citace. V každém případě Macron je zatím proti, aby se to stalo. A já Macronovi velmi rozumím. Macron, eh, Francie, je nemocný dítě Evropy, dneska momentálně je číslo jedna. Eh, Macron není schopen protlačit žádný úsporný plán. Eh, pohořel dvakrát eh, s návrhem státního rozpočtu, teďko má třetího. třetího premiéra, který by to měl zkusit. A ani ten podle mě nedopadne líp, než Bajiru před ním. Čili Francie nebude mít rozpočet. Za mě to není možný. Pokud buď, buď ta nepokořená Francie nebo ne, ne, Lepenovci ne, ne, odstoupí ze svých pozic, a já si myslím, že to neudělají. Čili Francie je ve finanční křeči Pozice Francie se neustále fiskální zhoršuje, má nekontrolovatelný pár do deficitu a francouzi nejsou ochotní akceptovat úspodný opatření. No a e, ví Macron velice dobře, jako bývalý finančník, že Francie je odkázaná na mezinárodní trhy, aby tam udala svý dluhopisy. A víš, že ta nejistota se neustále zvyšuje a zvyšuje, že trhy na ní začnou koukat jako, jako na kvazi, kvazi A Čili, když přijde takováhle situace, že si koupíš nebo že uložíš v Evropě nějaký svý finanční aktiva do euroklíru, kdy jsi si koupil nějaký, nějaký papíry, jo, cený papíry e, vydaný v Evropě, a Evropa e, ti řekne, no jo, ale e, když se nám nelíbíš hochu, tak jako se nám nelíbilo Rusko, tak my ti klidně zmrazíme ty peníze, aby, aby jsme tě nakonec sebrali. No tak kdo to udělá? Kdo, kdo bude ochoten tej Evropě, potažmo Francii, půjčit? A Evropaní proto vymysleli v obezličku, když žádají spojené státy. Aby se připojila nikoliv se zárukama, připojili nikoliv se zárukama, ale aby taky zmrazili to, to co e, tam Rusové drží, tak aby taky se brali a udělali podobný trik, to znamená nějaký ty dluhopisy zajištěný, zajištění zase takzvanou tou reparační půčkou a poslali to ven a celý, v Americe je toho málo, v Americe je toho, nevím, za 50, 70 miliard, což je, což je řádověný, než má Evropa, ale to, ten trik spočívá v tom, že Evropa se chce zajistit, že když ona bude označena za nebezpečný trh, takže i Spojený státy, finanční trh Spojených států bude taky označen za eh, nebezpečný pro mezinárodní skladatele. Takže ty vlastně nebudou mít kam ty peníze nasměrovat, aby za ně získali. Nějaké e, produkty, které jim budou v držených dolarech nebo eurech generovat nějaký výnos, než to budou, než to budou potřebovat. Jo? Chtějí dosáhnout toho, že mezinárodní držitelé eur a dolarů budou postaveni před volbu. No, buď si to budete držet na účtech svých bank za nulu a budete zahlceni likviditou, nebo to zkrátka i přes ty všechny rizika. Svěříte nám a my třeba na vás budeme hodný veď Kataré nebo veď Soudská Arábie, veď Kuwaité a tak dále. No, já jsem zvědavej, co tohle, eh, jak to nakonec skončí, protože Saudská Arábie, já to, eh, já to jejich prohlášení mám stále před očima, prostě sdělila, jakmile si ukradnete ruský rezervy, tak stahujeme všechny svoje peníze. Já nevím, jestli to Pinsalman dodrží nebo, nebo nedodrží, ale bude to velká válka. Evropa si opravdu zahrává se svým osudem. A ještě jedna poznámka ostře proti je taky Evropská centrální banka, která říká, že Evropa na sebe bere, bere rizika, jejichž konce vůbec nedohlédne. Co s tím udělají, já nevím. Fakt je, že jsou v křeči, protože e, Zelenský potřebuje, mm. tomu schází peníze mm. na vedení války ještě letos. No. E, příští rok je nekryto a teď teďko ty částky se liší od, já nevím, 50 miliard dolarů do 10 miliard dolarů. Čet kolik to je. Pro rok 27 zatím ještě nikdo, nikdo netuší, kolik to bude. A Katia Kalas vydala, je to asi tak měsíc, zoufalý status, že Evropě se naprosto tragicky nedostávají peníze, které by poslala Ukrajině, aby mohla dále z válku. A tohle je jediná hromada peněz. Jediná. Která, která existuje a která by evropského daňového poplatníka takzvaně nebolela. Oni nemají nic jiného. Oni chtějí dál Green deal, co stojí obrovský peníze. Oni chtějí dál zbrojit což bude stát ještě větší peníze. A oni chtějí dál podporovat Ukrajinu, což, už, což představuje peníze, který nemají. Který, který prostě nemají. Ale jsou tady ty ruský miliardy. No. Jo. A navíc, navíc jim teda hrozí. Putin přijal v té dnu zákon, podepsal zákon, který by usnadňoval konfiskaci majetku zahraničních států v Rusku v případě, no. že Rusko jimi bude poškozeno. <tose> tak, tak, ano, přesně jako si povedal, k tomu jsem se ešte chcel dostať, prečo to ty Evropáni robia. že, Že, pojme si pravdu, je tak, jako to je, je to prostě sprostá, krádež. nic jiné, normálně, že krádež na drzavku, no ale prečo. no? Presně proto, co si povedal, Teď jsme naslubovali Ukrajině, ako je budeme podporovat, dokedy to bude potřebné. No, ono je to stále potřebné, ale my už peniaze nemáme. Uh, tak dániš, trošku len niečo od něho zacitujem. Keďže EU tieto nemá. Požičiava si ich cez eurobondy, lenže po pandémii si požičala vraj mimoriadne a jednorazovo mm. aj na plán obnový, má dlh takmer 500 miliard eur, mm. začne sa splácať rok, po nedávnej inflačnej špirále pritom úrokové náklady únie narastli na dvojnásobok, v mm. Bruseli sa tento rok spustil alarm, ďalšie požičky budu buď nemožné, alebo budu s rizikovou prirážkou na úrokoch, čiže úvery budu predražené. A nás Evropanou potom zaťažuje extrémne vysokými splátkami. Jednoducho. Vojna je drahá, Ukrajina môže časom Úniu už aj tak vyčerpanou bolestivými sankciami finančně zrujnovať. Preto Eurokomisia navrhla, že Ukrajine zabalí a pošle ruské aktíva. No takže Vlžko, tak ako si povedal, no, no, vieš, no čo má ta chudiatko EU robiť, keď teda naslubovala veci, chce si tie grindily plniť, z ničho nechce ustúpiť, ideme ďalej zbrojiť, peniaze jsou, nevím, něco. A zároveň ešte tú Ukrajinu treba podporovat. No tak jedině se dodá dá urobiť. Tak, no prostě urobíš, krádeš. A nakonec si to tu, víš, jako ospravedlníme takým tím známym, nevím, či to vymysleli jezujíci, že účel svetí prostriedky. Nakonec, vo výsledku, je to, my tím ideme zachraňovať Ukrajinu a to je krásný cieľ, který chceme dosiahnuť, podporovať Ukrajinu, aby mohla fungovať, zbrojiť a tak ďalej. Čiže za týmto účelom je v poriadku. Keď ohněme pravidlá tak takto sme si my to vymysleli. Len teda, ako sú tu a podobné krajiny, ktoré varujú, nerobte to, lebo my odskočíme. No a hovorím to preto, lebo ako som naznačil, toto bola jedna z vecí, ktorú išli riešiť strašne na ten summit a jeden aj druhý, ako toto bolo treba dohodnúť. No a veď sa má nakoniec tak že na tomto stretnutí Európsky lídry, teda jako vyjadřili všeobecnú podporu tejto myšlienke, ale s tým, že niektoré e, ustanovenia je ešte potrebné dvokladně doladit. Čo znamená teda doladit, to nám ukazuje správanie Belgická, takže e, keďže tak, jak jsme povedali, tam jsou uložené hlavně tie, tie peniaze. Čiže vo výsledku zhrnuté, počerknuté vočko, Išli jsme to riešiť na summit a nevyriešili jsme pri tejto téme a že nič. Rozišli jsme se s tým, že nevyriešili jsme to a ideme to, nejako, ideme to riešiť ďalej, ale že nevíme, ako. Dnes iba to, som to mal napísané, že iba to nejako inak nazveme do budoucna alebo také niečo, že, ak mám dobré informácie, tak na summite sa s týmto ani len nepohlo. No, Borisku, nemělo by tě to překvapovat, já používám ten, ten, ten příklad eh, opakovaně, ale on, on sedí vždycky. V roce 2019, pokud se nepletu, nebo maximálně, no, v roce 2019, Evropská unie se rozhodla, že eh, zruší buď letní nebo, nebo, letní, nebo zimní čas. Hmm. My píšeme rok 2025, a zase budeme za tři týdny měnit čas a o tom, že by, že by teda byl zaveden ten jeden. Zatím se mnohavě hovoří, ale konečný rozhodnutí nepadlo. Čili, jestliže nedokážou tyhle lidi rozhodnu takovouhle, takovouhle blbinu, která je pod eh, rozlišovací schopnost vícečlené rodiny. Tam by tatík zavelel, ten by se, ten by při večeři zavelel, přetočte si hodinky, buď, eh, vo hodinu, buď je nechte, anebo si je přetočíme v hodinu, vo hodinu eh, dopředu a bylo by, bylo by okamžitě hotovo. A tadyhle ty panáci, který eh, mění svět, jo? zavádějí Green Deal, zavádějí eh, šílenosti nesmysly, eh, vedou nás na práh jaderný války, chtějí, chtějí zničit Rusko, tak nejsou schopní rozhodnout v času. Pro co od nich, kdo čeká? <laughs> no, no, například od nich čekáme, a k druhé téme. Můr dronou? To byla druhá téma, která se tam išla strašně řešit. Hmm. Vážná téma, prečo sa tam vlastně títo naši premiéry a prezidenti krajín Európskej unie zišli, bola, bol takzvaný Múr dronů. Predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyenová, teda presadzovala myšlenku vytvorenia takzvaného múru dronů na východnej hranici Európskej unie, ktorý by bol schopný sledovať, zostrelovať drony. Samozřejmě nemusíme vůbec hovoriť, o aké ide, o ruské drony. Samozřejmě... Uh, Rumunský prezident Nico Šurdán přišel na toto stretnutie, na tento summit veľmi optimisticky naladený a hovorí, že, no, že můr proti dronům by mohl byť funkční už o niekoľko mesiaců. No tak uh, už jsme si povedali, ako to dopadlo pri tých ruských devízových rezervách a pri tej krádeži, kterou sa chystáme urobiť, že sa teda nedohodlo nič, tak ako, ako to vyzerá vlčko s múrom po samitě? už nějaké pravé těhličky dávají do toho můru? Už, už stáváme? Po já jsem nečekal tohle, že se na to zeptáš, tak jsem se na to nepřipravoval. A prode řečeno, vyhodnotil jsem si, že to je podmůru rozlišovací schopnost. Nicméně ti odpovím. Kdo pak má v Evropské unii největší zkušenosti v boji s ruskými drony? No, Ukrajina. Ukrajina. No. Ukrajina. To je zcela zřejmě. Má Ukrajina můr proti dronům? Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď. Nemá, kdyby měla tak e, rozhodně Ukrajina tolik netrpí e, nálety ruských tronů e, a všechny by se střela. Ona jich sice se střelí i takhle, když jich odstartuje 101, tak se střelí 145 nejméně. No ale oni ku podivu tam explodují. Čili, čili obrana stoprocentní. Obrana, vůbec neexistuje. A to vedle, vedle teda rušiček a stíhacích dronů. A nevím čeho všeho, toho klasického levního gepardů eh, německých tak nasazuje i patrioty, nasazuje irisité, na, nasazuje stampy, e, norské systémy e, proti obrany, střílí po dronech. Všem, co, e, co mají k dispozici, je jedno, jestli to je raketa za 5 milionů dolarů nebo, nebo mm, e, rušička za, dejme tomu, 5000 dolarů. Všechno jedno. Používají plně všechno. A každý den zaznamenávají po celé Ukrajině e, po celé Ukrajině výbuchy, dokonce samozřejmě, že Rusové ničí pouze pouze civilní objekty, nákupní centra a podobně. Hmm. Ale ku podivu, ku podivu, Borísku, e, mají Ukrajinci velký problém s tím, že ukrývají ty, ty verbířský centra, jo, co, co jsou po Ukrajině, e, kam svážejí ty lidi, tak to, tak to ukrývají a neveřejně publikují. Protože ty ruský drony, který zabíjejí zásadně jenom civilisty a, a za jsou školy a nemocnice a, a podobné věci, no tak si představ, že v oknem opakovaně vletěly do toho verbířského centra. Hmm. Já, mě nejde na rozum, jak je možný trefit v okno s nějakou kanceláří a náborovým centrem a e, přitom, se, přitom se netrefit do e, závodu, který vyrábí vojenskou techniku nebo do vojenského skladu a vybombardovat e, vedle stojící věžák. Já nepřišel jsem na to, ale asi, asi to možně. je. Čili Ukrajina má největší zkušenosti s odstupem, Ukrajina nejvíc trpí ruskými drony a Ukrajina by ráda měla zeď proti dronům, ale Ukrajina ji prostě nemá. No, a teď No a teďko teda to vybuduje podél svých hranic, podél východní hranice to tak vybuduje zeď proti dronům, e, Když Ukrajina chrání území nějaký, ani obrana Kieva není 100%. A teďko tisíce a tisíce kilometrů, tak tam bude vytvořená protidronová zeď. Teď je to technicky naprostej blud. Funderlajenová to slíbila, Funderlajenová má vždycky pravdu, ale i v tom Bruselu. V tom, v tom Bruselu, jo. tak tam se nakonec ukázalo, výstupy západního tisku jsou zcela jednoznačný. Za prvně část to označila za, za fikci a část přinesla informaci, že o té zdi dronů mluví zejména státy, teda na tom východním křídle, ale že pokud stát to ne, nebo Evropské unie nemá přímou hranici s Ruskem, takže ho to vůbec nezajímá. Taková je situace v NATO. No, Já ja, ja ti, ja ti poviem, jak to dopadlo, lebo to je čarovné, že čo, čo tam bolo aké, aké argumenty použité. Len dve veci ešte predtým, že vieš, oni, a možno, keď vravíš, že sa to nedá vybudovať, možno si to nedomyslel, že oni možno chcú naozaj postaviť můr, ale že můr, vieš, že taký vysoký můr, který ani ten dron neobletí, že prostě nevím, koľko kilometrov do výšky a ten dron toľko nevyletí a proste zastavíme ho na můre. Tak možno oni hovoria o takomto můre a my jsme to nepochopili. Jedna vec, druhá, že ja to si asi zachytil, že teraz Rusí majú nejaké extra úspešné bombardovanie Ukrajiny, lebo že nejako aktualizovali tie svoje, Nie sú to, tu nejde o drony, ale o rakety, ktoré vystrelují, hlavně ten kinžala. A ještě nějaké balistické rakety, že něco nie, tam jako e, keby pozmenili, alebo celý ten software nejako e, nánovo prerobili. A vďaka tomu teraz vlastně tie rakety nezachytávajú tie e, rakety Patriot, že im vlastně Ukrajincom Předtím mali nejaké také záchyty na úrovni niekoľko 37%, teraz to kleslo na 6% po té aktualizácii toho, toho systému uh, těch ruských raket. nevím, či si to zachytil, tuto informáciu. To chcem naznačiť len to, že můžeš ti stávať drony a, a, a můry proti dronom, ono sa tá, tá vec stále vyvíja těch prostě štáty, ako aj Rusko a iné hľadajú stále spôsoby, ako to vlastně obchádzať. Čiže naleješ ty nejaké miliardy do nejakého múru proti dronom, a aj tak ti to nakonec, tí Rusi prostě nejakou obídu, nejakou aktualizáciou, niečo zase vymyslia. Čiže to nie je nič že, také, že ty si to tu vybuduješ a budeš to mať a všetko to budeme zostrelovať, to prostě takto nefunguje. No, a teraz si povím, ako to, ako to skončilo teda táto vec na tom samite. Tak si predstavuješ asi prekvapený a šokovaný, ale nedohodlo sa nič, lebo sa proti tomuto postavili najväčšie krajiny únie, Nemecko, Francúzsko a Taliansko. No a postavili sa tomu preto, lebo im vadilo, že by Brusel rád v této veci rozhodoval samostatně. Točíž to Evropská komisia presadzovala, myšlienku, že EU musí mať taký nejaký že spoločný rámec pre rýchle rozhodovanie o zostreľování alebo neutralizácii dronov a argumentovala tým, že drony často prekračujú hranice a ak by mal každý štát rozhodovať sám, tak reakcia by byla pomalá nekoordinovaná. Takže Evropská komisia navrhla systém, velenia a koordinácie, ktorý by umožnil rýchlo reagovať. Toto ale vadilo už spomínaným krajinám, ktoré povedali, že by to zasahovalo do ich národnej suverenity. A obávali sa, že by komisia mohla získať príliš velký vplyv na vojenské rozhodnutia, čo doteraz teda nikdy nebolo súčasťou jej mandátu. Takže to skončilo tak, že Európska komisia podala, že bude na návrhoch ďalej pracovať, hoci možno teda to jako nejak jinak názve. No a... Francúzsky prezident Macron, ktorý přišel na samit s veľkohubým vyhlásením, že ruské drony treba zostreľovať, napokon povedal, že riešenia musia byť sofistikovanejšie. Takže takto to ločko nakoniec skončilo, že Európska únia sa išla zase ráza za lídry na niečo dohodnúť a nakoniec Európska komisia predložila nejaký návrh, ktorý vyplašil všetkých možných veľkých hráčov od Nemcov cez francúzov až po Talianov, ktorí povedali že vy sa chcete starať do našich nutorných národných kompetencií za žiadnych okolností toto nedovolíme. Takže vlastně jsme se ani na této věci nedohodli. Předpokládám, že jsi opět neuvěřitelně prekvapený, že to takto skončilo. Nejsem, protože já jsem to četl, to, tohle. Akorát jsem to nezmínil. Četl jsem to, takže, takže nejsem. K tomu dvě poznámky. Začnu, začnu tou z kterou si spomínal na začátku. Borisku e, e, brzy to bude 70 let, co jsem chodil na náboženství, bavíme se o roku 56-57, kdy jsme byli na základní škole Švarcova ulice v Plzi, tak jsme byli tří, kteří tam chodili na náboženství, byly, byl to, byly to rozvuky 50. let, ale máma mě tam přihlásila, máma trvala na tom, že tam chodit budu. A já už si toho moc nepamatuju. Já jsem nepraktikující katolík pokřtěny, nepraktikující. Proč to říkám? Protože z toho málo, co si pamatuju, tak pan Katechetá nám četl eh, velmi poučně z Bible o babylonské věži. To, byl, to je projekt, s, ta, ta zeď, pokud by to chtěli chránit fyzickou zdi, tak to je stejná pícha, jaká přivedla babylonce k tomu, že postaví věž největší na světě, která dosáhne až, až do oblak k Bohu. Prostě my bablionci si to, e, prostě jsme takoví, že s Bohem jsme jedna úroveň. No tak začali stavět, stavět tu zeď. Nejdřív došlo, byla tak vysoká, že nejdřív došlo ke zmatení jazyků, e, kdy nahoře byli zedníci, e, ze spoda jim tam nosili vápnu, maltu, kamení, aby měli z čeho zdí. A pak se ti samí lidé vraceli zpátky, A byl to takový koloběh. Jenomže už se dostali tak vysoko, že zkrátka po cestě e, nějak e, začali mluvit každé jinou řečí. Čili než jim to spadlo všechno, tak došlo ke zmatejní jazyků. Z lidské píchy, to je, poselství, to je poselství toho. Když je lidská pícha příliš velká, tak to, co ta pícha tvoří, spadne. A výsledkem je, že lidi si přestanou rozumět. Nápad Evropské unie, jestli, jestli to není sranda, jo, že postaví, postaví, já nevím. Nie to som to a, já je to, jsem povedal, Ta, jako v rámci sátyry To není naozaj, Je to, co mě. to jaká blbost, že to Takže Borisku. Takže Borisku, ano, potvrduju, že je to blbost a skončilo by to pádem týzdě no. a zmatením jazyku. To zmatení jazyku hmm. nastalo jak se ukázalo v tom druhém, co si říkal. A že, že to odmítli Francie a Itálie, a zřejmě, já si myslím, že podobně třeba i Řekového, hmm. eh, tak to vedle Němců, tak to nepokládám vůbec za náhodu. Eh, teď mi vypadlo, jak se jmenuje ta evropská organizace, která má zají Frontex. Jo. Hmm. My přece máme v Evropě Frontex. To je e, speciální organizace, která má bránit ilegální migraci do Evropy. Čeho Frontex dosáhl e, podobu své e, činnosti v době ilegální migrační krize, čeho dosahuje i nadále, to vidíme. To je organizace řízená Bruselem. A teď si představ, že by e, vznikla další taková organizace, která bude chránit Evropu před ruskýma dronama. Já se tomu Macronovi, Mercovi a Melonyhovi vůbec ne, e, nedivím, protože ty, když si představí úspěch Frontexu a s tím, že se to bude ještě jednou opakovat, no tak, e, tak jako lezou na nejvyšší strom, který, který znovu e, e, zrovna vidí a říkají ano, Brusel si zase chce urzurpovat podstatnou část našich práv, jednoduchý. No. No, tak tolko k našej jednotě, jednote, víš, která sa rozbije hneď, keď nejakú vec chceš presadiť, <laughs> hneď máš problém. Čiže, čiže máme zatím dva body spomenuté, druhý bod, ho, tak jako prvý, prostě aj druhý bod, nič. Nemáme, dobré, ideme. Dohodli jsme se, že budeme na tom dále pracovat. Dobré? Tak jako neskládáme zbraně, nehážme flintu do žita. Evropská unie ide nad tým dále špekulovať. Poslední bod třetí, který chcem v tom samite spomenuť, byl ten, že řešila uh, se otázka reformy pravidiel rozširovania Európskej únie a riešilo se zrušení požiadavky jednomyselného hlasovania všetkých členov o prijatí nových krajín. Riešilo se to preto, lebo my jsme si tu povedali v Evropě, nebo teda v Bruseli, že my přece chceme s tým čo stojí tu Ukrajinu do, dostať do Evropské únie a teraz najnovšie už sa nám veľmi páči je to Moldavsko, keď už teda hlasuje tak, ako si to prajeme, tak tá Ukrajina a Moldavsko patrí do Európskej únie a my ju tam chceme dostať, No ale čo čert nechcel, máme tu toho, už jsme ho tu dnes spomínali, toho odporného, protivného Orbána, který povedal, že Evropsku, že teda Maďari nechcú, dnes som to někde čítal, v Košut rádio mal také, také vyjadrenie, že Maďari nechcú Ukrajincov v Európskej Unii, a zkrátka, že kým on bude proste šéfom národného štátu, tak toto sa nestane. Čiže ten Orbán vyzerá, že se zatiaľ že nechce. No tak sa hľadajú spôsoby, ako toho, toho Orbána proste nejako obísť. Tak jsme išli na summit dvojdňový vymýšľať reformy, pravidel rozširovania a zrušenie tejto požiadavky jednomyselného hlasovania. Tu je ešte veľmi pekné spomenúť spomenuť dánskou premiérku Mete Frederiksenovu, která povedala, že, citujem, nedovolím, aby jedna krajina, a už vůbec ne Viktor Orbán, rozhodoval o budoucnosti celé Európy, preto vyzývám na pokrok v technických rokovaniach s blokom. Tak. Výzvy vážné, výzvy zazneli, jsme tu všetci odhodlaní, Orbán robí problémy. Víš ako to dopadlo, Vlčko? ne, ne, ne. No, nedohodlo sa nič. Nakonec sa nedohodlo ani v tejto veci nič. Ako konštatuje Spravodajský portál Politiko. evropskí lídry síce zakončili samit mnohými veľkolepými rečami, ale pokud jde o konkrétne dohody, tak sa reálně nedohodlo nič, respektíve len málo. Mnoho dokumentů pravděpodobně nebude stále připravených ani na nadcházejícím samite Evropské rady na konci tohto mesiaca v Bruseli. Takže vočko, ani s tretím bodom jsme nepohli. Ale dohodli jsme se, no, že budeme... Bodysko. No, Tomu je potřeba, e, co si dodat k tomu Viktoru Orbánovi. Jo, ještě nejdřív se zmíním o Mete Jestliže teda paní Mete Frederiksenová chce zatočit s Orbánem a odbourat jednomyslnost hlasování v klíčových otázkách, tak nech to udělá. A já navrhuji, aby první bod e, toho, který se bude řešit po zavedení tohoto režimu, tak bylo hlasování kvalifikovanou většinou o tom, že se Dánsku sebere výjimka, kterou si vyjednalo s Evropskou uní o tom, že Dánsko nebude muset přijímat nikdy žádný migranty na řízení Evropské unie. Oni opravdu takovou výjimku mají, tak nechce Dánsku odebere. A uvidíme, co by paní Mete Frederiksenová a její dáně tomu řekli. A teďko, teďko k tomu Orbánovi. Ono se nic nedohodlo, kromě jiného, proto, že Orbán získal spojence. Podle informací ze západního tisku získalo nečekané spojence. A to minimálně dva. Já si myslím, že jich je víc, k tomu se dostanu. Ale dva to eh, signalizují zcela jasně. Chorvatsko řeklo, že to taky nechce pro tyhle věci a Řecko eh, rovněž. Řecko to nechce kvůli Turecku. Řecko ze žádnou cenu nechce připustit, aby Turecko mělo s tím šance, že vstoupí do Evropské unie. Uči jsou jejich smrtelně nepřítel. A Chorvati to nechtějí kvůli tomu, aby mohli kdykoliv zablokovat vstup Sr Srbska. Podobně, podobně, ale to už nemám ověřený, staví Bulhaři k tomuhle problému, protože chtějí zablokovat vstup Severní Makedonie do do Evropské unie. Jo. Takže to jsou, to jsou oficiální zdroje, že Orbán v tom není sám. Jsou jiný státy, které mají eh, taky touhu to podržet. Eh, tady eh, se schvalování vstupu nové členské země. Ale já jsem si jistý, že Francie si vstup Ukrajiny do eh, Evropské unie naprosto nepřeje že stejně na tom budou Hlanděni, že stejně na tom budou Italové. U těchto třech si myslím, že je to ložený. Protože vstup Ukrajiny do Evropské unie znamená zaplavení agrárního trhu ukrajinskými výrobky. A to určitě ve velkém, protože největšími vlastníky ukrajinské černozemě už nejsou Ukrajinci. Výbrž eh, BlackRock a eh, Vanguard nebo Evropský velkofond, kruci řízený, je z Francie, Mundy. To jsou největší vlastníci ukrajinské černozemě, což znamená, že když vlastním takovouhle super úrodnou půdu, tak se zatraceně postarám o to, aby ta půda začala produkovat a aby se dostala na bonitní trhy což znamená zavraždění evropského subvencovaného zemědělství, především francouzského, italského, španělského, holandského, dánského, německého. Já nevěřím tomu, že e, opravdu tyhle státy stojí o členství Ukrajiny a e, Unii a dokonce ani žádný státy ostatní protože Ukrajina se stane černou dírou, to bude s Moldavskem navíc, to jsou dvě nejchučší země Evropy, Evropy dneska. A to prostě bude černá díra, která sežene, sežere veškerý evropský fondy. A já to říkám v poslední době skoro při každé relaci. Máme spoustu posluchaček a posluchačů, kteří si přejí výstup eh, Slovenska nebo České republiky z Evropské unie. Za mě špatně. Ale ta, ta Evropská unie se zhroutí v okamžiku, ne, ne přímo teda, ale vstup Ukrajiny do Evropské unie je začátkem konce této organizace. Je otázka, jestli to bude v řádu měsíců, roků nebo třeba deseti let. Ale ten proces se tím začne a bude nevratný. A když si to uvědomuju já, tak si to samozřejmě uvědomují evropští politikáři, kteří mají daleko lepší informace než já. A e, jsou daleko chytřejší než já. Oni fakt nejsou hloupí. My se to uvědomují. Ale každý dělá ty ramena, protože jsou povinní. My přece za Ukrajinou stojíme, dokud to, bude, dokud to bude potřeba. A když za ní stojíme, tak my říká, říkat, že ji nechceme v Evropské unii. Takhle jednoduchý to je. No, já ja jsem v úvodě teda spomínal takovou tu provokačnou otázku, či teda smerujeme do vojny. Tuto otázku jsem položil proto, lebo ju nastolil právě spomínaný Viktor Orbán na těchto samitoch keď hovorí o tom, že ano, že, že Európa sa rozbieha do vojny, že chce podlo a různými trikmi dostať Ukrajinu do Európskej únie, to je to, čo jsme hovorili při tomto třetím bode, že chce peniaze zobrať Ruskou a dať Ukrajine, to jsou právě ty devizové rezervy a, a tak dále, že chce míňať peniaze, to je ten, ten múr proti dronům a tak podobně že že toto jsou všetko vojnové návrhy a že ešte dokonca vraví, že ideme v Maďarsku proste zbierať podpisy na petíciu, aby jsme zhatili tieto bruselské vojnové plány. Ono to znie tak ako, že hrozné, lebo si pověš, to hovorí Orbán, tak je to politik, má informácie, má tajné služby, něco, čo, tak je to hrozné počúvať, že smerujeme do vojny. A ja teda vůbec nebudem teda špekovat, či to je pravda, není pravda, ja len teda by som sa tom, pri ak jsme si prešli tyto tri body samitu, z kterých jsme se nedohodli na ničom, tak si tak vravím, že my bychom možno aj chceli do té vojny možno i nakonec ísť, ale já ja se obávám, to je strašné zlo, protože jsem se a obávám. Já ja si myslím, že my se ani na tomto nakonec nedohodneme v té Evropské unii. Čiže já ja bychom to tak že pre seba zhrnul, že ak sa pozerám na to, čo predvedli. Evropský lídry na samitoch tohto týžňových, tak bych se té vojny, o které hovorí Viktor Orbán, v souvislosti právě s Evropskou unii, až tak velmi neobával. Pero, teda, Borisku, ty evropští lídři provozují tu válečnou rétoriku od samého začátku. Teď začnu Viktorem Orbánem. Viktor Orbán... Uh, už vidí na další volby v Maďarsku a tentokrát není zcela jasným favoritem. Tam je strana, kde Tisa se jmenuje, kterou vede jeho bývalý podporovatel a ty vypadají, že mají stejně vysoké preference. A Viktor Orbán, a tváří se pro teď. a Viktor Orbán už to směřuje k těm volbám a proto, proto Maďary se snaží přesvědčit, že on je ten, ten běc za maďarskou suverenitu, který Maďar nedopustí, aby se Maďarsku stalo cokoliv zlého, z nějaký zlovůle jakéhokoliv zahraničního subjektu, včetně Evropské unie. Čili já bych si to vysvětloval takhle. Jinak Viktor Orbán Evropské unii je vždycky na konečeho na ruku. Vraťme se k těm ostatním. Jeden válečný štváč za druhý. Zopakuju to, co jsem říkal včera. Ty největší evropské země, Británie není členem, ale do tohohle spolku podle mě patří, je to super válečný štváč, Francie a Německo dneska ty největší a rozhodující je strábové, který tlučou do těch válečných bubnů, že jo? No, proč do nich tlučou? Protože jejich politický elity nedokážou vyřešit naprosto žádný problém, Ať to voličům slibovali. Neumí to, nedokázali to. Nedokázal to Macron, který byl obrovskou nadějí, nedokázal to Starmer, který, ho Britové zvolili druhým nejvyšším eh, výsledkem lejbristický strany v dějinách. N nedokáže to ani Friedrich Merz, který teda se stavil vládu a sám sebe považuje za eh, novýho Bismarcka. Vracím se opět k tomu projevu, který měl dneska v Sársku. On tam opakoval to, že, je nocí Německa, on tam opakoval to, že eh, zkrátka Německo je eh, dneska v situaci, kdy už není schopno financovat sociální stát. To bylo to, co tady rozhodlo eh, listopad 1989. My se chceme mít jako v Německu, kdy ten kapitalismus ztratil ty brutální rysy a Německo ukazuje, že lze zpřáhnout eh, eh, blahobyt prostého občana s kapitalismem, zvaným sociálně tržním hospodářství. To už v Německu to, to Merc popřel, je to asi měsíc, že už to není možné, si to Německo nemůže dovolit, že si žije na poměry. A dneska v Sársku to znova zopakoval. Užaslým Němcům. No, proč to zopakoval? Protože, protože na to nejsou peníze. Ale Merc to, e, není to překvapení. A Merc v mezičase ztratil e, Podstatnou část svých voličů a jeho e, unie jsou dneska s odstupem už dvou, dvou a půl procent za a AFD. A AFD by dneska jasně vyhrálo volby. A Merz je na nejnižším bodě svý popularity od e, té doby, co se stal kancléřem. Už mu nedůvěřuje ani e, dokonce celá třetina jeho vlastních voličů z unii. Jo. Tak takhle si stojí Friedrich Merc, a potom samozřejmě jeho popularita poklesne dál. To je Friedrich Merc, velký válečný štváč. E, vyšel tenhle týden taky e, průzkum, jak si stojí Macron. Macron za tu dobu šesti let, co je prezidentem, tak prorazil dno své nepopularity na 17% a dokonce předhonil z eh, této disciplíně i Petra Fialu. A to už je teda mimořádný. A to už je čo povedať, to už je povědať, lebo Petr to je teda liga v této oblasti, to ti povím. A, a Macron, ten, ten jako nemá vůbec šanci to eh, nějakým způsobem napravit. Protože Macron tlačí francouze do úspor a francouzi se tomu zoufale brání. Já už jsem opakoval, že Macron má v tomhle bodu pravdu. Francie si koleduje o kolaps finančního hospodaření. Protože před měsícem upravovala ratingová agentura Fitch eh, ratingy a kromě jiného to upra upravila taky Francie. A Francie má dneska horší rating než Česká republika. Spěl, představ si to. A myslím, že je pouze jeden investiční stupeň před Slovenskem. Jo? Čili, čili Francie ztratila rating a je dneska za nějakou Českou republikou. Neuvěřitelný. Takže to je, to je makronovou polarita. A všechno korunuje. Keir to je ten jako ten hrdina ukrajinský, který Ukrajinu podporuje, kdyby vlastní rodinu měl zavraždit, no tak ten je podle průzkumu posledního, tak ten je na 13% popularity. 13% popularity, jo, má. A to je vůbec nejhorší výsledek, jaký kdy dosáhl britský premiér v téhle disciplíně, Eh, eh, od začátku měření, což je začátek 90. let. On je ze všech nejhorší. To eh, Boris Johnson, proti němu byl King, který zamájová táta, absolutní královna. I Tečerová, která byla v konci velmi nepopulární, nebo John Major, no, tak, eh, Rishi Sunak. tak Rishi Sunak, který je druhý nejhorší, tak ten je na tom o sedm bodů líp než, než stármr. No, proč se tak stalo? Protože, protože ani jeden z těhle nedokázal vyřešit to, co lidi trápí při slušném státě. Jediný, co řeší a o co se opírají, a to mají spole, společního svěhu, je Ukrajina. Piala vsadil všechno na Ukrajinu, na NATO, na takzvanou bezpečnost našeho státu. Že on je ten, ten jediný, který zaručí naši bezpečnost a, a zaručí mír tím, že bude zbrojit a podobně. A oni jsou na tom úplně stejně. Jestliže nedokážu řešit svý domácí problémy, tak si musím najít zástupný téma, který části voličů bude aspoň trochu rezonovat. A tím je Ukrajina. Jo. Čili, čili takhle si stojíme a tihle všichni mluví o válce. Fiala přece, eh, jakmile po určitém čase, jakmile začala válka, no tak vydával prohlášení typu jsme ve válce. Když byla prezidentská kampaň, tak Andrej Babiš vsadil na e, antikampaň v tomhle směru a říkal, e, pa, Pavel ho v těch kandidátských řečech podporoval fialu a Andrej Babiš říkal se mnou, pokud budu prezidentem, tak se nedostanete do války. A oni po něm tenkrát vyjeli, e, do jaký války, my přece o žádné válce nemluvíme. A e, Babiš tenkrát omlátil Fialovi i Pavlově ty jejich prohlášení, kde se k tomu, přiz, e, kdy konstatovali, že Česko je ve válce. Taky jim o hlavu a bylo mu to málo platný. Jo, čili ta válečná retorika je a trvá, vys, vys, my musíme zbrojit, jo, ten, ten obludnej zbrojní program, 5% HDP, který, co si ani jedna evropská země nemůže dovolit, vzhledem ke své finanční situaci. No. A tím se dostávám k něčemu. Co jsem zapomněl včera, když jsme o tom mluvili, kdy jsme rozebírali český volby, já jsem prohlašoval, že to jsou obchodníci se strachem z války a podobně. No, tak dneska se mi tohle hodí, když jsem to neřekl včera, řeknu to dneska. A už naběhnu jako směrem k tématu, který e, si připravujeme taky, jak, o kterým bychom určitě měli dát řeč. A to jsou Trumpova poslední vyjádření. A jedno z těch nejúdernějších je, že... On prohlásil v nějakém interview, že Rusko je papírový tigr. A ve středu nebo ve čtvrtek bylo to obrovské velitelské schromáždění Americký nejvyšší generality, kde to eh, americký prezident znovu zopakoval. Rusko je papírový tygr. A teď si to, Borisku, dej dohromady. Všichni, Evropská unie, chce budovat dronovou zeď. Rusko je pro nás nepřítel, který se na nás jen jen hodlá vrhnout. To, to jako udávají se různé e, scénáře a zejména různé datumy, kdy se na nás to Rusko jako vratné. No, že, že Rusko už stojí přede dveřma, Rusko moutně zbrojí, musíme se na něj připravit. A ono nikoho ne, ne, nešokuje, že americký prezident označí teda to, to strašidlo, který nás zardoucí zcela jistě, jestli si nevydáme těch 5% procent bez, a bezhlavě se nezadluží. Takže on ho označil za papírovýho tygra. Jak je tohle možný? To si nikdo neumí dát dvě a dvě dohromady a porovnat, porovnat toho papírového tygra s tím bezúzným militaristickým běsnění. A e, kdokoliv mi může říct, e, může namítat, e, že teda jako pravda je na straně Petra Fialie a, a Rutého a všech těch váčných štváčů. Já se chci zeptat e, t, takového případného smělce. Vážený, vy si myslíte, že americký prezident s těmi asi 17 nebo 18 nebo 25 výzvědnými slu službami, který monitorují všechno na světě a jsou nejlepší na světě, technicky teda určitě, a mají nejvyšší, nejlepší zdroje, nejlepší techniku, nejvíc penězí, Takže že má americký prezident od nich horší informace, než má Petr Fiala od statečného generála, dneska už generála, koudelky z Český bys tomu opravdu někdo jako věří tomuhle. A nebo teda chcete říct, že e, Petr Fiala, notoricky znám svou pravdomluvností, tak mluví pravdu a americký prezident, kdo ví, z jakého důvodu o Rusku lže, jako o papírově Antigrovi. Mě naprosto šokuje, že tohle musím říkat já, že ja jsem si to nepřečil, nepřečetl nikde na internetu, že jsem to neslyšel nikde v rádiu nebo, nebo v televizi. Můžeš to pochopit tohle? Uh, Víš, já ja ti řeknu tak, já ja jsem šokovaný, že jsi šokovaný, lebo veď... A dobrou otázku kladěš, to ako, o tom žádná, ako hovoríš, ale veď to to máš před očami, tento scénář, tak je to něco, na co teraz poukazuješ, na tento oxymoron, veď preca, toho máme kopec. Veď přece... Predsa tu už dlouho žije taký narrativ, že veď každou chvíli čítáš, co tým Rusom už uh, teraz dochází, já ja nevím, teraz co jim tam za zase rakety došli, ne, niž nemají, slabí jsou, už do vojakov vojáků svých jedí mezi sebou, lebo nemají ani jídlo. Čiže každý den prečítaš si nejakou správu, ako ty Rusi prehrávajú, čo sa tam zase děje, že ale zároveň, ale zároveň rovno bez všetkého, ako keby se nic nedialo. Pozor, ak nebudeme jednotní, nebudeme zbrojit za jsou Rusi prostě obsadí a Ukrajinu a, a všetkých všech nás tu potom budou pokračovat dále a všetkých nás obsadí. Veď to je oxymoron, který nesedí, musíš si vybrat. je ruská armáda slabá a došli jej už dávno rakety, ropa, nevím co, a je svých vojáků mezi sebou a potom se najnaz ani musíme obávat. No alebo, alebo toto neplatí a musíme bojovať, lebo ak táto silná armáda zvíťazí na Ukraně, tak půjde ďalej, ale nemůže platiť aj jedno, aj druhé spolu. No a, no a predstav si, Vlčko, že může. Dokonca, já ja jsem to našel, nevím, či napravde to bolo, či kde, že presne, jeden článok tam bol, bol na titulke. prostě zase, ako Rusom něčo došlo a ako prehrávajú a teraz už prostě to príde a Ukrajina a nevím, něčo vyhrá. A nikde dole po tým článček o tom, aký jsou Rusy nebezpeční a ako sa musíme prostě na nich pripraviť, lebo sú pre nás existenčnou hrozbou. Na, na titulke dva takéto veci, dve takéto spravy, které se vzájemně vylučují, nemůže byť aj jedno, aj druhé pravda. To jsem já na kose, tohle. No, abo je ty na kose. Víš, tak... Tak... Ja... Akože z tohto hlediska hovorím, že sa čudujem, že sa čuduješ ešte na týmto, lebo však toto máme pred očami už dnes a denne. A toto je věc, která... dobre, že na to poukazuješ, dobre, že s takouto logikou někoho trápiš, ale vieš, tu jsou tak odolní ľudia, tak jako ten včera, čo vám písal do kolóry, to už keď je někdo odolný, tak jemu to zbytočne toto povieš, že tieto dve věci sa vylučují, že to nesedí tak. bude rusko-papírový tiger. A potom nemusíme zbrojiť, potom nemusíme robiť tu dronové múry. a potom nemusíme míňať 5% HDP na obranu, potom nemusíme sa zadlžovať nevím, koľko miliard raz na zbraně, nemusíme, to je papírový tiger, takže nemusíme. No alebo potom nie je papírový tiger a musíme, ale nemůže platiť a jedno, aj druhé naraz. No ale, vieš, vočko, může, to je to hrozné, že může a potom táto logika, kterou sa trápíš, je zbytočná. To je prostě... Nej, blízku, je... Já jsem nedodal část, která k tomu patřila. My v Česku jsme prožívali volební kampaň a já bych od opozičních politiků čekal, že s tímhle někdo vyrazí v televizní debatě, a napálí to fialovi přímo na čelo. That's... Ale oh, no. baběšnic, a vlíček nic, uh, nic, konečná nic tak já si říkám, co ještě, jakou lepší nahrávku na sméč tyhle lidi potřebujou. Anyway, já ve volební kampani bych těm bych těm uh, fialu zapěl. To no, Áno, to chápem, keď si to dal do tohto kontextu, že to mal někdo vyťahnuť v tých predvolebných debatách, tak áno, to dává význam v týchto predvolebných debatách, tak v, ta, v tomto hľadisku to samozřejmě chápem. No, čiže jsme se dostali aj k Trumpovi a papierovému Tigrovi. Já ja ještě sa přece len jedným kročkom vrátím k tomu, čo si hovoril o tých lídroch neoblíbených, ne, od toho Starmera cez Macrona až Toto si isté všíma, jinak mimochodom aj e, denník Hlavné správy napísal taký článok, že Európu a šašovia a otrhnutí od reality, ktorí mají mizivú podporu, ale tlačí nás do vojny. Nik ich nechce, ale všetci ich máme respektovat A klade si otázku, že čo s tým. A teraz v úvode toho článku menuje presne těchto politikov, ktorých si menovali. i ty. Presne popisují, akí jsou neoblíbení, že už prerážajú tie politické dná nevýdaným spôsobom. Ale teraz prichádza taková podstatná část toho článku, kde píše autor, že no, můžeme si povedať, že demokracia má mechanizmy na korekciu, že teda máme tu voľby, máme tu médiá, máme tu verejnou kontrolu, len Tí isté mechanizmy dnes často fungují jako ilúzia. Voličí, ktorí vyjadria pochybnosti, jsou označovaní za dezorientovaných alebo proruských. Legitímna diskusia sa štiepí na moralizácie tabu, jednostranné rozprávky, mediálny priestor uprednostňuje senzácie a krik namiesto toho, aby dával priestor racionálnej debate. Dohody sa uzatvárajú potichu za zatvorenými dverami a keď príde na lámanie chleba, realita preferencií voličov zväčša prehrá s parlamentnými kalkuláciami a geopolitickým tlakom výsledok. Politici, ktorí sú slabí a v rebríčkoch podpory neobľúbení, zostávajú pri živej politike vďaka dvom veciam: mediálnej búrke, ktorá prikrýva ich skutočnú váhu, a diplomaticko bezpečnostnému naratívu, ktorý ospravedlňuje mnoho nepopulárnych krokov. Ako to zmeniť, je veľká otázka týchto dní a riešenie treba nájsť rýchlo, lebo už o pár mesiacov môže byť neskoro, veď to počúvame stále, veľká vojna s Ruskom je nevyhnutná. Takto sa končí ten článok, ktorý nastavuje vážnou otázku a to se spýtam aj tebá, vočko. Ja vím, ja viem, čo mi odpovíš. Áno, chápem, že povieš logicky, že áno, že jediný recept sú voľby, že ľudia musíte izvoliť a týchto Šašov treba odvolit. Len tam presne redaktor píše, že áno, máme tu představu, že áno, že demokracia má mechanizmy, presne tie volby, média, verejná kontrola, ale popisuje ďalej, že ale toto už nefunguje. Že sa robí také kalkulácie, potom politické, a a a aká nějaké zlepence a nevím niečo, aby sa prostě tá vůle ľudů obyšla, Nemus, nebudem to opakovať, čas jsem to čítal. Čiže vlčko, ako jako reálná od odpoveď, ak teda nechceme dať tu jednoduchu, no tak chodíte voliť voľbá, že čo s tímto fakt Lebo je taká, že nechcují jich tí ľudia, prerážají tě dna, ale furt jako na podporu tu máme tyto bábky bez, re, bez reálnej podpory, furtu vzduch té politike. Tak, tak čo s tím to prostě robiť? Blízku, pokud volič většinově zítra v České republice řekne, že tady chce Petra Fial. se s tím dělat nedá nic. A pokud se pamatuješ, se včera ptal na to mě i Romana, jak to dopadne. A já mám velmi nepříjemný mražení v zádech. A doufám teda, že, že Fiala prohraje, že jedničku nedá. Ale řekl jsem, že to bude velmi těsný. A čím dál koukám na internet, čím dál, tím víc poslouchám zprávy, Abych eh, byl schopný napsat analýzu, tak ta moje obava roste. Čili stát se to může. Může se to stát. Ale stane se tak z vůle českých voličů. A když si to český volič eh, prosadí většinově, tak eh, s tím nic nenaděláš. Prostě jsou tady volby, všichni jsme se na tom usnesli, že to je správně a že výsledek voleb musíme respektovat. No, tak hol si většina prosadí svý a když většina se rozhodne spáchat sebevraždu, tak sebou vezme i tu menšinu. Takhle je nastavený ten náš systém, že se do toho promítají eh, prvky těžké manipulace, že v tom lítají obrovské peníze, že je v tom zlá vůle eh, mediálního světa, kdy eh, oni si myslí, že jsou ti hybatelé kdo sedí v novinách, v novinách u redakční klávesnice, jak si myslí, že on je ten, ten kdo bude po, e, nastalovat témata a určovat, o čem se bude, o čem politici budou jednat a mluvit. Tak, holt, jestli to je takhle zařízený a jestliže nadkritickým množství voličů jim to zbaští, tak, holt, není pomoci, protože jaký je druhý řešení? Co, co jako uděláme? To, to vezmeme teda do ruky vidle, sekery, který máme doma, nebo někteří ještě mají místo sekače, kosy, tak to zase dáme na ty ratiště a vyrazíme na Prahu, nebo, nebo se nám povede zmobilizovat největší ozbrojený sbor České republiky, který je Myslivecký svaz aby vzali brokovnice dvojky do ruky a vyrazili v obklíče armádní posádky a policejní strážnice napříč republikou a donutili, donutili Petra Fialu a, a to jeho obloudárium tomu, aby se vzdali mandátu. To, to je řešení, protože buď teda to zařídíme volbama, nebo to, nebo násilný převrat. A ať se na mě nikdo nezlobí, já ten násilný převrat jednak vidím naprosto nemožný a nerealistický technicky a za ho nechci. Jak jsem starý, už by mi to mohlo být jedno, tak ho prostě nechci. Já nechci, aby tekla krev, protože, protože revoluce nakonec vygeneruje změnu systému. A nikde není řečeno, že ta změna systému bude lepší než to, to co tu máme. To je revoluce, jak známo, požírá svoje děti. Všichni to víme. Nevím, Borisku, ano, e, mají v hlavních zprávách nebo odkud si točet mají pravdu. Ale konstatování pravdy ještě není řešení. A já jiný řešení. Za sebe za velká. A věřím tomu že i za PB, za Boriska prostě neznám. Oni tiež to riešenie nemajú, proto si kladu tu no, otázku, právě. že čo, s tým, ale nedávajú riešenie. Len teda hovoria, že ziaľ ty voľby ukazuje sa, že, no, že to tam tiež ta už cesta ziaľ nevedie. No. Ale ne, nedávajú žiadne iné riešenie, prostě pýtajú sa a hovoria, treba rýchlo niečo robit, lebo že už počúvame zo všetkých stran o týchto bezvýznamných politikov, kterých nikdo nechce, že teda vojna sa a aj napadnutie a nedá se s tím nič robiť. No. Uh, inak keď už hovoríme o tej vojne a, Rusku a v tomto všetkom, tak já ja jsem naznačil, že teda trošku sa dotkneme naozaj len tak okrajovo toho, že okrem iného bol aj diskusný kub v Valdaji, ten sa včera presne skončil. V rámci toho záverečného dňa mal prejavu aj prezident Putin ruský, ktorý sa venoval viacerým otázkam a jedna z otázok, která bola, bola aj tá, která sa týkala teda tých obáv západu, že Rusko zautočí na Evropu alebo teda na NATO, tak čo hovorí Putin na to, Hovorí, Že uh, tí, ktorí tvrdia, že Rusko bude útočiť na NATO, tvrdia nezmysel, buď jsou mimoriadne nekompetentní a k tomu naozaj veria, protože je nemožné veriť tomuto nezmyslu, alebo jsou jednoducho nepoctiví. Moskva pozorne sleduje čoraz väčšiu militarizáciu Európy, odvetné opatrenia, Ruska na seba nenechajú dlho čakať, reakcia na takéto hrozby bude veľmi výrazná. Rusko nikdy neprokáže slabosť ani nerozhodnost. Úprimně, toto je zaujímavá táto posledná veta, úprimně toto. Upokojte sa, spíte pokojne a starajte sa o svoje vlastné problémy v Európe. Stačí sa pozrieť na to, čo sa deje v uliciach evropských miest. <laughs> Toto bola odpověď Putina. Myslím, že přesně to trafil. Že my by sme, my keby sme sa len o seba starali a prestali rieši to Rusko, tak to máme problémov nad hlavu. A má pravdu, stačí sa pozret do evropských miest. Ano, stačí sa pozret do evropských miest, nenadom jsme to spomínali, ako musia někde v Bruseli nasadzovať policajtov na boj proti gengom, tam organizovaným. Už si s tým nevedia rady. No. Tak tak to bola, taká to bola odpověď Putina, očko na Valdaji. No, já mám, já mám dva výtahy a jeden záznam jeho projevu. On taky, on taky řekl, teda vohledně vohledně západu, že dojde i duševně pomalým lidem, že Rusko nemá žádný, žádný ambice ohledně útoku na západ. A učinil prohlášení o plánech západu ohledně Ruska. Historie Ruska prokázala, že slabost je nepřijatelná. Jo? Čili je to jasný, a pak mám tady vedle přepis, ten grafický, a z toho teda citovat, citovat nebudu, protože je to těsně dlouhý a to, na to bychom potřebovali zkrátka celou relaci a ještě více méně bychom byli nášknutí, že děláme Putinovi tady agenty a jeho propagandu. Tak, tak no. To nemáme za počet. Ja, ja teda ešte spomínam jednu reakciu, lebo už to tu zaznelo Donald Trump papierový tiger Rusko, tak aj tomu sa venoval Putin. Hovorí papierový tiger, tak chodte vysporiadajte sa s týmto papierovým tigrom. Ak bojujeme proti celému bloku na to, posúvame sa vpred a cítime sa seba a sme papierový tiger, tak čo potom je na to samo. Ruská armáda, hovorí Putin, kontroluje dve tretiny Kupianska vstúpila do Pokrovska, Konstantinovky, Severská, udržiava iniciativu mm, na celé mm. fronte. Kievské vedenie by sa malo radšej zamýšľať nad tým, ako sa dohodnúť, povedal Putin. Na otázku teda papierového týkra. Hm? Uh, keď si spomínal toho Trumpa, ty si v uputávke naznačil aj to, že, že je také záhadné, že je dlhodobo ticho, že nič nehovorí, že... Nejaké také se ti to nezdá, že nějaká kuleha sa chystá, tak důšíš, co by to mohlo být? No tak, hele, Borisku, to ticho, to bylo, to bylo šokující, kdy Donald Trump vydává prohlášení Několikrát denně a vždycky jsou to prohlášení naprosto bombastické. Všechno je velkolepý, všechno je skvělý. Uh, já jsem nejskvělejší, já jsem nejvelkolepější a zařídím tohle, zařídím tamto, zařídil jsem už tady to a měl bych dostat Nobelovu cenu a pokud ji Amerika nedostane, tak je to, tak je to útok na Spojený státy. To, to doopravdy řekli, jo. To, je, to jsem si nevymyslal. Takže a najednou teda... Od začátku té dne, kromě toho, že zopakoval na tom velitelském schromáždění pro papírového tygra, mm. tak v podstatě nevydal prohlášení. Za to se objevily zprávy, že. Spojený státy, že uložil vojenským složkám, aby se připravili na poskytování zpravodajské podpory eventuálně e, útoků na daleký cíle v Rusku Ukrajině. No a e, dokonce i věns e, potvrdil informace, které byly v e, novinách už, že Trump zvažuje poskytnutí tomahoků. Ukrajině, o který požádal Zelenský. A teď poskakou další zprávy, který řeší, že mezi jeho spolupracovníky je diskuze, jestli to k něčemu bude nebo ne. Toho se mimo jiné Putin dotkl taky na tom Valdaji, kdy řekl, že pokud Spojené státy poskytnou několik svých drahých a nedostatkových raket Rusku, a tím jako konstatoval, a víc jich stejně nemáte a mít nebudete. Takže to ne, ne, nepřinese žádný obrat ve válce. Akorát, akorát bych řekl, že nedodali jednu věc, ale bude to znamenat, že my s váma skončíme dialog. A to je další věc, proběhly zprávy, že, a určitě jsi si toho všimnul, že Vitkov, že se o něm nic neslyšel, Vítkov je řeší Gazů a Izrael, místo toho, aby řešil Ukrajinu a Rusko, a speciálně Rusko, necestuje do Moskvy, není naděje, že se nic nemluví o dalším telefonátu Putina s Trumpem, přestože Putina vladej zase řekl, že jsou připraveni na dialog a že podporujou mírovní úsilí prezidenta Trumpa v Gaze no a že um, podporou i jeho úsilí na Ukrajině a jsou kdykoliv připraveni s ním jednat, tak jako to byly jasný vzkazy Trumpovi. Ale Trump mlčí. Mm -hmm. A mlčí už nějaký čas a přicházejí tyhle zprávy. A já jsem si říkal, e, proč? Protože to se Trumpovi prostě nepodobá tohle. Mm -hmm. Nepodobá. Tak jsem si dal toho, toho papírového tygra a dal jsem si... Dal jsem si pár toho tu mlčenlivost, toho bobříka mlčení, který, který ho si uložil. No a začal jsem pátrat. A našel jsem slední článek Sejmura Hershe, mého svatého na vlkově informačním orloji. A Sejmur Hersh, já ten článek vydal v neděli. Neděli bude na kose. A Sejmur Hersh, taky mu to bylo divný, tak začal pátrat a e, mezi svými kontakty, který má do samého zákulisí americký vysoké politiky, e, zpravodajských služeb atd. a tak dále. Na svých zjištěních napsal, napsal článek. Ten článek jsem považoval na tolik zásadní, že jsem si ho tradičně přeložil e, strojovým překladačem, ale ten překlad nebyl dostatečně dobrý na to, jak jsem si představoval, co v něm asi bude. Takže jsem požádal jednoho z autorů kosy, konkrétně pana Jírovce, který žil dlouhý let v Kanadě, aby mi to přeložil. Za, za co mu děkuju a potvrdilo se, že jsem měl pravdu. Překladač to krát nesplnil, nesplnil funkci. No a jádrem toho těch heršových her her her her zjištění je konstatování, že Trump se nechal přesvědčit svým okolím, že Rusko má nakročeno k ekonomickému kolapsu, že vnitřní situace Ruska je není dobrá a že, že teda se vyplatí počkat, neodstřihnout se od Ukrajiny, Vyplatí se počkat, až se Rusko vyčerpá, pakže, pakže spadne jako, jako hruška, zrá hruška na zem, že Putinovi nezbyde nic jiného, než jít e, dál ve válce, ale že tu válku nakonec prostě prohraje, protože nemůže ekonomicky obstát. No a podle toho, že se, že se teda začal, začal chovat a vlastně vznikla z toho e, teorie vítězství podporovat Ukrajinu, ale podporovat ji jenom tak, že bude dodávat zbraně, respektive bude prodávat Ukrajině zbraně za dvou podmínek. Že podmínka první, že je nebude potřebovat armáda Spojených států na doplnění svých vyprázdněných arzenálů, bod číslo jedna. A bod číslo dvě je, že za to dostane v představu zaplace, zaplaceno Jedno zřejmě od koho, ale zejména od Evropanů, kteří na to musí sehnat peníze a pak, pak ať si to pošlou na Ukrajinu. Je, je v tom docela pěkný geck, kdy Evropani platí ceníkové položky amerických zbrojářů, na což Trump přihazuje provizi 10%. No, takže to není, ta, už to vůbec ani náhodou není v té pozici, jako to bylo za Bidena, že Amerika uvolní finance, nakoupí za to zbraně, pošle na Ukrajinu a Ukrajinu to nic nestojí. Není to v, té, v téhle pozici. Není to ani v pozici, že teda Evropa jsou naši nejbližší spojenci, chtějí, aby Západ vyhrál na Ukrajině tak jim to prodáme s nějakým rabatem oproti cení, ceníkovým cenám, ale prodáme jim to s desetiprocentní přirážkou. To přece nemá chybu. Jo. Čili takhle, takhle si to stojí a když Evropa něj chtějí, tak to tak bude. A Trump tím první plán je samozřejmě, že teda věří tomu, že se to, to Rusko zroutí. a chce být na straně vítězů, protože on čelí obrovskému problému jednak teda s kongresem, kdy demokrati jsou proti jakýmukoliv omezování podpory Ukrajiny a to republikánský ultrakřídlo vedený Lincelem Grahamem, tak e, to je na tom úplně stejně. A on nenašel sílu, jak je, jak je umravnit, přesvědčit. No takhle řekl, ano, já budu tu Ukrajinu, přejete si to, já budu podporovat Ukrajinu, Ukrajina vyhráje, Rusko, Rusko má samé potíže, tak já pojedu na tomhle, ale Amerika do toho nebude investovat krev, nebude do toho investovat vojáky, nebude do toho investovat další peníze. Prostě samá výhoda. A, a radost pro nás. My vybereme víc daních zbrojaři s bohatnou, američani budou mít dobře placenou práci. Všechno bezvadný. A nepůjde po něm ani teda tisk v této věci, který je taky samozřejmě proti němu. Čili, čili dobrý. To je té první plán. Jenomže Trump neregistruje jednu věc, že tím pádem už neplatí, že to není Bidenova válka, ale že dneska, že pokud pojede po téhle koleji, tak to bude už trampová válka. No a má to slabinu, zásadní slabinu, když Ukrajině dojdou vojáci, což vůbec není vyloučený, protože on tam opravdu nechce bojovat dneska nikdo a sotva otevřeli ty ty hranice pro lidi do 24 let, tak kdo moh tak, tak utekl a ty další, ty další, co momentálně nemohli, tak ty hledají, jak by, jak by utect mohli. Tak utečou z Ukrajiny, prostě ty, ty mladší ročníky, až ty hranice zavřou, tak je otázka, jestli budou mít koho mobilizovat z tohohle elektorátu. No, z těch ostatních elektorátů Eh, eh, eh, Ukrajina zavádí všemožnou šikanu, aby ty eh, za první světové války se tomu říkalo v Rakousku vojersku zelení kádrové. To byli ti, kteří eh, odmítali mobilizaci nebo přijeli z fronty na dovolenou a už se na frontu nebrali, nevrátili a utíkali do lesu, aby nemuseli bojovat. Tak tenkrát se tomu říkalo zelení kádrové. Tak ukrajinští zelení kádrové dělají všechno možné. Nebo Ukrajina dělá všechno možné, aby dostala své zelený kádry na frontu. Protože nemá lidi. Ukrajině můžou dojít lidi. E, a nebude schopna váčit. Zrovna tak Evropě můžou dojít peníze na ty ukrajinské zbraně, to taky není vyloučený, dokonce může nastat obojí najednou. Takže v případě, že tohle nastane, tak Trump nebude tím velkým vítězem a velkým mírotvorcem, ale Trump získá alibi, kdy řekne Vážení, já jsem tu Ukrajinu podporoval, co ode mě chcete. Já jsem chtěli tomáky, já jsem jim je dal. E, chtěli podporu spravolejskou, já jsem jim jí dal. To, že nemají vojáky, no to já přece jako spojených, je, prezident Spojených států nezařídím. To, že Evropa nemá peníze. Vážení, a to, se, to, jsme je, to jsme to měli platit my. Po tom, co jsme tam nadspoli, on říká 300 miliard dolarů kdyby jste s tím souhlasili. No a na to, na to většina Američanů eh, řekne samozřejmě, že jsi to udělal dobře do jo, dobře, dobře jsi to udělal a prohrála to Evropa. To je, to je první plán. Druhý plán je tam, je tam skrytý, ale já si troufnu o něm, o něm spekulovat. Kdy Myslím si, že kdyby nebyla Evropa a to její úsilí potom, aby, aby Kiev neuzavřel mírovou smlouvu, žádnou s Ruskem zatím, aby se válčilo dál, protože by to byla prohra především am, evropských eh, vazalů, spojených, Bidenovských spojených států. A to oni nechtějí připustit. Tak eh, se bude, kdyby nebylo tohodle, tak Evropa byla ta, která házela při každý příležitosti. Když Trump udělal eh, krok směrem k Putinovi, tak mu házeli klacky pod nohy tak, že musel udělat dva kroky zpátky. A to je to je druhá věc, kterou e, Trump tím řeší. Že říká já, a chcete, aby se váčilo. Fajn, dokud to budete platit, tak já prostě budu dodávat zbraně. Jsem s tím zrozuměný, nenechali jste mě uzavřít ten mír, protože já jsem vaše argumenty. No, pořádku, tak teďko pojďte. No a e, vedle toho ještě Evropa taky samozřejmě chce, aby Rusko bylo přetlačený ke zdi. a Evropa je přece ten hlavní štváč, který chce, aby Trump zavedl ty sekundární cla, ho vyhrožoval proti Indie a, Indie a Číně. No a Trump řekl, vážená Evropa, já jsem připravený zaved zítra. A jedině v případě, že vy přestanete kupovat ruskou ropu a ruský plyn, a jedině v případě, že vy sami zavedete nejdřív sekundární cla na Indie a Čínu. No a Evropa e, jako se kroutí u těch, u těch e, ruských energií, tam ukazuje na vás a na Maďary, e, kdy von der Jenová a všichni ty ostatní říkají, my bysme rádi, my bysme rádi, ale ten Fico s tím Urbánem, ty jsou viny, že, že Evropa zatím e, se neodstříhla a Donalde, ty to krátí na ty, na ty zatač, na tyhle dva, že e, e, ruský energie kupuje Francie, Holandsko, Belgie, Španělsko, dokonce i Německo a teď se potrž. Mám před sebou otevřenou, otevřenou tabulku dovozu ukrajinského plynu, kterou vydala strana U.A. A Ukrajina je na tom ze zásobama plynů přibližně stejně jako loni v čase. Dovezla, dovezla nějaký, nějaký množství, dovezla ze zahraničí 3262 nějakých jednotek, pravděpodobně miliard kubických metrů. Je to tam třema cestama, polskou, slovenskou, a, Rumunsku, a maďarskou Rumunsko nestojí za řeč, to jsou drobný. Přes Polsko šlo 1119 miliard nebo milionů kubických metrů, přes Slovensko šlo 676 a přes Maďarsko šlo 1448 milionů kubických metrů zemního plynu, zřejmě. U Polska, Polsko dneska nebere, nebere z Ruska, takže tam ten plyn se předpokládá, že je, že je teda čistý ideologicky. Jenomže ty dovozy, ty polský a ty maďarský a přes vás, to, to je označeno jako dovozy ruského plynu. Prostě plyn nakupený v Rusku a Ukrajina sama, která vám brání v, v dovozu ruského plynu a maďarům, tak přes vás a maďary ten ruský plyn dováží, ten, který jde turký Ano, to jsme už hovořili v minulej relací. A, a nestydí se, ne, se za to, čili Trump říká, odstředněte se od ruských energií, což si Evropa nemůže dovolit, ta slibuje, že to udělá rychle, než předpokládala, že zatím si to nemůže dovolit. No a nad, na požadavek, aby zavedla sekundární cla eh, proti India a Číně, řekla jasný ne že si to nemůže dovolit. Sindyí proto, že vyjednává už deset let e, smlouvu o obchodních stycích, která by měla dát Indii, preferovaným postavení a Evropské unii v Indii. A snad to vypadá, že by se mohli dohodnout. No a když do toho dáš ty sekundární, sekundární sankce, jak je po dohodě. A Evropa zoufale potřebuje, zejména pro své automobilky a pro své zemědělce, tak potřebuje odbytové trhy. No a Indie s jednou a půl miliardu obyvatel, to je přece eh, pro obojí eh, zboží naprosto ideální destinace. Takže, takže Evropa se kroutí jako hádka a říká, ne, ne, ne, to nejde. No a s Čínou to nejde taky. To, to všichni vědí, oproti Číně děláme ramena, ale ono to prostě nejde, protože ten obchod je příliš veliký a Evropa, kdyby po spojených státech a jejich clech ztratila i Čínu. Podívej se na to, kolik stojí vepřový. a nevím, kolik je, za kolik se prodává u vás na Slovensku, ale vím, že lze získat například vepřovou kýtu, za 80 korun kilo, to, je, to jsou 3 eura, něco málo přes 3. To není produkční cena toho e, prasete, nebo a u, určitě ne toho největšího kusu vedle švíc, nejlepšího kusu vedle svíčkový e, vepřovou kytu. Krkovice, ta je, na, ta je na tom stejně. Vím to, protože chodím se svojí ženou nakupovat. A moje žena kupuje maso, protože si vaříme. Takže mám v tomhle dobrý přehled. To je možný jenom proto... Ne, že by naši zemědělci dokázali takhle, takhle lacinopistovat. Ale Čína byla největším dovozcem evropského vepřového. Pro Španěly, pro Dány, pro Němce. Když Evropa zavedla eh, clá na čínský elektromobily, tak Čína okamžitě kontrolovala eh, cli na evropský vepřový maso. Pro té Evropě přetlak a ten přetlak se trvá, dokud Čína nebude brát. Proto to máme takhle laciný. Takže z toho vidí, že Evropa si nemůže dovolit zatíže začít obchodní válku s Čínou. Čili Trump to má dobře spočítan. A samozřejmě říká, já bych, já bych tu Ukrajinu podporoval, já bych toho, toho Putina zašlapal do země. No ale proč by to všechno měla krejt Amerika svými nákladama, když Evropa nechce, uje, nechce udělat to, co požaduje ode mě. Čili za mě je tam tenhle druhý plán. Jo. A uvidíme, jestli mám pravdu nebo ne, ale já si myslím, že, že e, Seymour, e, že to je správná interpretace toho, co zjistil sejmu Hersh přes svý kanály. V detailu si to budete bude přečíst e, v neděli ráno. A, a to by dávalo význam aj s tím mlčaním Trumpa, hej, že proto je teraz... Přesně. Že... ano, ano, proto je sticha, proto je sticha. on v obrátil náboženství, to uznávám, obrátil náboženství, protože díme tomu, buď chtěl, nebo musel, nebo obojí do mm. A já bych řekl, že, že spíš musel. A více méně tím trestá svoje nepřátele, Mimochodem, ve Spojených státech došly zase k tradiční situaci, kdy vláda e, vyčerpala všechny, e, všechny možnosti svého zadlužení a narazila na minulé minule přijatý dlouhový strop. A ten o tom dluhovej stropu vládl Biden. Se hrozně dlouho jednalo v kongresu a byla to děsná bitva, Kdy nakonec eh, předseda Sněmovny reprezentantů republikánské v podstatě podrazil Donalda Trumpa ve volební kampani. A za něco velmi neurčitého je Bidenovi na to kivu. Tentokrát eh, se karty otočily a. Eh, Republikáni mají většinu v obou komorách, ale ta většina není dostatečná. Tadyhle pro ten účel zvýšení toho dluhového stropu potřebují pár, pár demokratických hlasů, aby posunuli dluhový strop. Jenomže demokrati drží basu a zatím nejsou ochotní Trumpovi jakoliv ustoupit. No a kdyby to Trump nechal, Neudělal tuhle otočku, tak bylo samozřejmě mlátili Ukrajinou, kde, jak říkám, část republikánských, a republikánských kongresmenů, post část republikánských voličů, kteří jsou na ně nalepení, tak fandí Ukrajině. A Trump byl ve slabej pozici. A on potřebuje ten shadow nějakým způsobem zvrátit. No, tak udělal to, čemu Němci říkají útěk uh, uh, dopředu. Jo? A uh, zaujal, zaujal tuhle strategii, kde on říká, já udělám pro Ukrajinu všechno. A říká to tak, aby byl nenapadnutelný. No ale uh, my nemáme peníze dneska ani na to, aby jsme kryli vládní výdaje. Nejsme schopni platit státním zaměstnancům, takže jsou na ne neplaceném volnu. Úřady nefungují. A já bych měl Posílat peníze nebo za ní platit účty. No to přece nemůžete myslet vážně. No. To, je, to je další fazeta toho Trumpova chování. Čili proto podle mě takhle já si vysvětluju to Trumpovo ticho. No, pozrám na ten čas. Máme posledních 15 minut dokonce, tak pojďme si splnit aj tu poslední povinnost, kterou jsme avizovali, a to jsou volby v Moldavsku parlamentné, které teda skončili tak, ak teda už nie je nič vlško, čo by si ešte chcel, tak... Ne, ne, ne. Dobre, tak můžeme ísť na to Moldavsko, já ja len teda poviem to, čo napokon všetci viete, že to skončilo tak, že výťazom těch neděl našich parlamentných volieb bola podle očakávaní vládnoucí strana akcia a solidarity, která si zřejmě udrží aj většinu v parlamente, získala cez 50% hlasov, zatiaľ čo opozičný blok, vraj pro Rusky teda mal obdržet 24%, znamená to, že hládnúca strana si zabezpečila 54 kresiel v 101 členom parlamente, výsledky okamžitě privítali západní představitelé a šéfka európskej diplomácie Kaja Kalasová vyhlásila, že napriek masívnym snahám Ruska šíriť dezinformácie a kupovať hlasy, žiadna sila nedokáže zastaviť ľudí odhodlaných bojovat za slobodu. Polský premiér Donald Tusk prezidentke Maji Sanduovej, poďakoval, že zachránila demokraciu a dokonca zastavila Ruskového pokusu oho prevzáte kontroly nad celým regiónom. No a ešte si dáme predsedu Rady Antonia uh, uh, Koštu, ten samozřejmě že moldavský lucin napřík tlaku a zasahování zo strany Ruska zvolil demokracii, reformy a evropskou budoucnost. Tak povinná jazda nič nové pocúkom. Ja by som začal túto tému voľko tým, ako sme my komentovali posledné moldavské volby, boli to tie prezidentské, tie bývajú dvojkolové, to sú <laughs> nie ako som dnes povedal pri parlamentných samozrejme. Uh, keď sme komentovali Minulý rok, v oktobri 2024, prezidentské volby v Moldavsku, které vyhrala tiež prozápadná Maja Sanduová, súčasná prezidentka, aj predošlá prezidentka, tak já ja jsem vtedy v té témy pripomenul také základné, základné pravidlo hybridnej vojny, které znie takto, že obviň supera z toho, čo robíš ty sám. Uh, protože jsem dodal, že všetko, čoho, z čoho Brusel obvinuje v tomto prípade Rusko, tak robí on sám. No a já ja jsem vtedy pridal jeden komentár Petra Druláka, z by som dnes Tiež rád niečo zacitoval, takže ťažko ideme Peter Drulák píše. ťažko si predstaviť, že by sa ruské ovplyvňovanie mohlo čo i len priblížiť tomu, čo v Moldavsku podniká Brusel, Spojené štáty, Rumunsko a západom financované mimovládky. Posledným vrcholom bola návšteva predsedničky Európskej komisie, ktorá niekoľko týždňov pred voľbami prišla podporiť Moldavsku prezidentku a Moldavcom slúbila, že v nasledujúcich troch rokoch dostanú z Bruselu 1,8 miliardy eur. Aj keby Rusko skutočne vynakladalo desítky miliónov eur na vplyvové operácie, jako tvrdia v Kišiněve, v porovnání s finančnými tokmi zo Západu, ide o zanedbatelnou sumu. No peniaze slúbené Lajenovou jsou len špičkou ľadovca. V Kišinové po ruskom útoku na Ukrajinu zakázali ruské a zrušili letecké spojení s Ruskom, aj možno z peňažných prevodov z Ruska, kde pracuje okolo 500 tisíc moldavských občanov. Úrady tiež robili všetko preto, aby týmto občanom sťažili volebnú účasť. Zahraniční moldavci jsou dôležitou zložkou voličstva, představují 40% obyvatelstva produktívneho veku. Tí zo Západu před rokom vyniesli Sanduovu do prezidentského kresla. V zahraničí se nehlasuje korešpondenčně jako v některých iných krajinách, ale je potřebné navštíviť dočasné volebné miesta. V rozhláhu, a to je tá pod, teraz príde podstatná informácia, v rozlahom Rúsku s dvoma petinami všetkých zahraničných moldavcov zriadili moldavské orgány dokopy dva slovom, dva volebné okrsky. V takom Taliansku ich bolo 60, aj keď tam pracuje 4x menej Moldavcov jako v Rusku. Rovnaký vzorec sa opakoval aj v ďalších západných krajinách. Moldavci, pracujíci na západe, boli k voľbám lákaní, tí z východu odrádzaní. Tak, Vlčko, toto sme, takto jsme to komentovali, takýto takýto e, komentár Petra Druláka zaznil pred rokom pri prezidentských voľbách v Moldavsku, tak poďme sa porozprávať o tom, že ako to dopadlo tentokrát pri tých parlamentných, že či budou nejaké takéto podobné obvinenia platiť aj v tomto prípade parlamentných volieb, či opäť sa dá bez nejakých problémov použiť to hybridné pravidlo obvinovania supera z toho, čo robím ja sám, alebo či už tentokrát to bolo něco normálnejšie pri tých volbách, že už boli nejaké štandardy predsa len splněné, tak se to sledoval. Chce si tuto tému dnes večer otvoriť, tak co, Ako to teda dopadlo v tom Moldavsku? Rok po prezidentských volbách. No, Borisku, jak ty říkáš, tentokrát to bylo na naprostou drzovku. To jako ty prezidentské volby, to byl ještě vrchol férovosti a, a kvalifikovaného aplikování demokracie na volební proces. Tokrát už to opravdu bylo na bezovku. Já se vrátím k těm prezidentským volbám ještě z jiného aspektu. V těch prezidentských volbách, já už si ty čísla nepamatuju přesně, jak to bylo, kolik vyhrála Sanduova, Ale v podstatě až do samého konce Sandová prohrávala. Samého konce sčítání a prohrávala přesně do okamžiku, kdy se z, začaly připojovat výsledky sčítání ze zahraničí, jak volit zahraniční Moldavané. Pak se to zvrhlo. No, mluvil se o Rusku, kde byly dvě volební místnosti na x tisíc Moldavanů, Oproti tomu v. V kde je Moldavanu daleko méně, tak tam bylo, jak vy říkáte, Niureko v ledních místností. No a e, to, bylo, to bylo těsný. Tentokrát získal ten blok v parlamentkách Sanduový nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů. A od začátku to bylo jasný, jak to dopadne. Tako, co se v tom Moldavsku Stalo tak zásadního, tak lepšího, že teda voliči prohlédli, když Sandová vyhrála těsně v řádu procent a desetin procent. Co se tam stalo tak pozitivního za tu dobu, že voliči prohlédli a odvrhli ty síly, které chtěli volit, když volili prezidenta? Já si nejsem ničeho vědom jen pouze návštěv zahrandě, e, západních politiků. Ona tam byla nejenom Lajenová, on tam byl Macron, on tam byl starmer a on tam byl Mertz. Tyhle tři Vikulášové tam vyrazili a slibovali e, hory doli čelnej, Černý les a hory i z Tak všechno, všechno tohle slibovali, aby Moldavani nesešli spravit cesty správně. Tam je řeč skoro o dvou miliardách EUR, který tam byly přesunutý. No ale vedle toho, co se stalo? Že zavřeli, zavřeli představitelku e, pro ruský kakauzie e, Huculovou nebo Kuculovou, podle toho, jaký transkripci, se jež tak ty dali, myslím, sedm let. Teďko těsně před volbama zakázali činnost dvěma opozičním stranám, kvůli financování z Ruska, nejasnostem financování a hybridní a napojením na Moskvu, A kdysi, co si, jako kdyby teda ta strana Sanduhový nebyla napojená na, na Brusel, Berlín na Paříž, eh, tak eh, to eh, to jsou ty, ty markanty. Navíc, aby to bylo, jo, vyšperkované, tak nejenom v Moskvě byly, nebo v Rusku byly otevřené dvě volební místnosti, ale eh, v tom průluském podněstří a v té Gagouzi to bylo otevřeno taky žalostně málo jeho volebních místností. V podstatě to, prostě, to podněstří bylo eh, vedeno k tomu, aby přejeli nějaký spojovací most a volili, volili na druhé straně řeky. Vtip je v tom, že ten spojovací most byl v den voleb od božího rána uzavřen kvůli hrozbě podminování, tam okolo toho lítali policejní armádní pyrotechnici a hledali bombu. A tu bombu hledali tak uslovně a dlouho žádnou nenašli. Že ten most se otevřel půl hodiny půl hodiny před koncovým termínem voleb. Takže ty z toho podněstří, kteří chtěli opravdu volit na druhé straně řeky, tak tu řeku nepřejeli. Neměli, neměli jak. Takže takhle, takhle, takhle demokratický byly, byly volby v Moldávi. To, to už bylo opravdu na drzovku. Proč o tom mluvím? Protože já jsem si samozřejmě našel článek na seznamu o tom, jak Imoldované volili a jak jako slavně kráčí do Evropské unie a jak eh, prokázali svoji prozápadní orientaci. No a pak jsem si pustil, eh, měl jsem, sebral jsem odvahu a podíval jsem se do diskuze, do následný diskuze. No a to prostě jelo na vlně tak třeba Rusákům tohle by jsme měli udělat u nás. U nás Vesně taky. Takle takhle, takhle se organizují volby, takhle je potřeba je porazit. No tak on, ten moldovský scénář, místo toho, aby se každý normální člověk z něj okamžitě pozvracel, tak má sloužit jako příklad rozvinuté demokracie v České republice a e, třeba i návod, jak e, zorganizovat příští volby. To je na tom to nejhorší. Jo. A proto mám, proto mám e, opravdu velkým razením v z toho, co se dozvíme po sečtení hlasů zítra v bledne. Já len teda dodám, nebo už končíme, že teda, keď si to tak porovnáme s tými, s tými prezidentskými, tak tam vtedy pred rokom zaznělo, že e, přišla na návštěvu paní předsednička Evropské komisie von der Leyenová, která tam přišla podporiť moldavskou prezidentku a moldavcům slubila tých 1,8 miliardy. No tak teraz to bylo tak, že Evropská unie v tomto roku poskytla moldavské vláde přibližně už 300 milionů bez kterých, jako píšu v Markery, by sa pro silám vyťazilo výťazilo oveľa ťažšie, lebo rastůca chudoba bola hlavnou témou opozičných strán. Takže my všade vidíme ruské peniaze, za všetkým jsou ruské peniaze, hrozné veci sa nám tu rusinázov vplyvňujú, ale keď pošle EU moldavcom či už teda 1,8 miliardy cez Lajnovu minulý rok a povie sa jasně, že máte od nás, keď budete rozumní, tak nevím něčo, a teraz 300 miliónov zase, tak, tak to samozrejme nie je ovplyvňovanie volieb. Do toho jsme mali ešte okrem těchto všetkých vecí, o kterých hovoril teraz Vočko, treba povedať, že při tohto ročných volbách, terajších těch parlamentných, sa ozval zakladatel aplikácie Telegram Pavel Durov, který vyhlásil, hmm. že ho před tohtoročnými volbami kontaktovali francouzské tajné služby, které ho požiadali o cenzúru některých moldavských kanálov, výjmenou za pomoc s jeho soudním procesom vo Francouzsku. V minulosti se hmm. duro vyjadril, že podobnou požiadavku na něho mali Francouzi i pri voľbách v Rumunsku. No a napokon, keď jsme teda minulý rok spomínali Ako sa to robí demokraticky v Moldavsku, že otvoríte v Rusku, rozhláhlom Rusku, kde žije veľa tých Moldavcov tisíc, tak otvoríte im dve miestnosti, a například v takom Taliansku 60, tak treba povedať, že Moldavci na tom povracovali táto verchuška, lebo tento rok už to bolo tak, že pokud jde o Rusko, tam samozřejmě ostávají v platnosti ty dve miestnosti, ale v Taliansku, kde žije teda podstatně menej tých Moldavcov, ale mají prozápadné mysleně, tak tam jsme to navýšili z 60 Vlčko na 73 miestností. Dokonca aj v Írsku, kde posledné údaje hovoří o necelých dvoch tisíckách Moldavcov otvorili 12 volebných miestností. No takže... Takže co povedať na záver, demokracia v Moldavsku nezvratně postupuje, je na víťaznou ťažení a můžeme očakávať, že při najbližších voľbách číslo 73 v Taliansku už hádam bude aspoň na úrovni 100 a pokud jde o to Rusko, kde žije teda najviac asi tých, tých Moldavcov zahraničných, ale volia zlé. Toxický, tak bude treba popracovat a znížiť to číslo z těch dvoch na jedno, na jednu místnost. A ak někdo povie, že je to nedemokratické, tak všetci mali možnost do té jedné miestnosti prísť. To, že neprišli, je ich problém. Takže, ano, Moldavsku je demokracia na víťaznom postupe. Toľko teda z mojej strany ja som rád Lučko, a dneska ma to naozaj výrazne teší, že sme všetky témy stihli. Jediné, čo sme nestihli, a to bolo viac-menej jasné dostať sa k mailom poslucháčov a tu hneď si je to teda premostím na to, že ale žiadne obavy, všetci, ktorí ste nám napísali dokonca konca som se všiml, že dnes nám tu napísal aj posluchač, ktorý ešte nikdy do našej relácie nepísal, tak to nás samozrejme veľmi teší. Jednak to keď máme nového posluchača, ale aj starého posluchača, ktorý nás počúva dlho, ale nikdy nepísal a napíše prvýkrát mail, tak je to veľká radosť, takže je, hoci jsme teda ani váš, ani ty ostatné maily neprečítali, neklesajte vy na duchu, lebo v útorok v štandardnom čase o 9 hodine rannej či to tak robíme, tie maily, ktoré nám tu ostali a tie, ktoré prídu počas víkendu a povedzme aj v pondelok, tak všetky prečítame, všetky vybavíme. E, Někdy se nám stane, že ten útorok nám nevýjde. Většinou je problém na mojej strane, nejaký ten osobný, pracovný, ja nevím aký, ale ak teda všetko vyjde tak, ako má, tak v útorok o 9:00 hodine vybavíme vaše maily, takže Tohto hľadiska, já jsem teda povedal všetko, co jsem dnes povedať vlčko chcel, nevím ešte, či ty máš něco na záver, alebo se teda už ideme lúčiť. Mám drobnost k moldavským volbám. vyjde zítra na kose speciální článek. Je skvělej. To si můžu dovolit tvrdit už teď s plnou zodpovědností. Je skvělej, nepsal jsem ho já. Poslal mi ho paní Hanna který moldavské volby přišly velmi podivný, velmi podivný natolik, že prvně, se, prvně si to rozdala s umělou inteligencí a svedla s ní dialog, podle mě velice povedený o, o těch moldavských volbách, kdy umělá inteligence ze začátku odpovídala tak, jak jsme zvyklí, z informačního mainstreamu. A paní Hana se nedala, precizovala svý dotazy, či dál tím víc, a nedala se a předkládala argumenty. Až v podstatě umělou inteligenci donutila, co si prohlásit, a to si zítra přečtete v tom článku. Je to opravdu, opravdu e, skvělý čtení. K moldavským volbám. Koho to zajímá, tak tam se rozvíjí všechno. Takže, Borisku, to, to bylo nutné dodat. Eh, tobě přeju pěkný zbytek večera, pěkný eh, víkend. Nám, po, našim posluchačkám a posluchačům z České republiky, pokud jste nevolili, buďte tak hodní a jděte k těm eh, volbám. Protože sn, snad nedovolíme, aby pokračovali v té hrůze, kterou tady předvádí čtyři roky. Vás na Slovensku prosím, abyste nám drželi všechny palce, které máte na rukou, na nohou, a jestli máte ještě nějaký další, tak i ten, eh, aby to u nás dopadlo tak jako u vás. Jo, protože to je opravdu jediný, co můžeme udělat. Hlavní zprávy eh, pochybu v účinnosti volebního procesu. Ale jak jste slyšeli, nenabízejí žádný řešení. A já taky žádný nevidím. A bolí se, taky žádný nevidí. Tak zkusme ty volby, byť si o toho m, m, málo slibujeme. Tak. A všem hmm. dohromady přeju, aby jsme měli zítra někdy v okolo 19. hodiny co slavit, aby jsme, si, aby jsme to oslavili náležitě. No a, no a v nedělu, v, ještě nedělu neděli, V neděli, já, no, ne, no. neděli ve 20.00 bude speciální povolení Trikolora, kde Borísek nebude sedět u mikrofonu, ale bude přikládat v kotelně a u mikrofonu, místo něj bude Intibo a u dalšího mikrofonu bude eh, Román a auto toho třetího budu já. Tak. Takže, a pokusíme se to rozebrat ze všech stran. To, co se stane, dnes, stalo dneska, stane zítra v České republice. A tím bych se rozloučil Možná Už posledná otázka, predpokánočko, že ty už máš odvolené. Že nemám. Nemáš, Nebo si, ne, ne, si Já už jsem myslel, že jsi první stal před ty volebnou miestnosťou, že... Ne. ne, ne si podle ještě, správ, které jsou k dispozici, tak Let's kde odvolila Eh, už třetina, třetina eh, voličů, zapsaných voličů snad měla odvolit během prvních dvou hodin, což je teda naprosto unikátní úkaz, vzhledem k tomu, že se otvíralo ve dvě hodiny. Tak to je naprosto unikátní. Já jsem dneska volit nemohl, nepsem ráno navštívil šp špitál <coughs> a, v a když, když navštívím špitál, tak se vracím ve stavu, že sotva pletu nohama, <coughs> Tudíž jsem si to nechal na zejtra, aby byl šel stejně zítra, protože budu eh, někdy před koncem eh, volebního času a má to důvod, abych eh, nakoukl do volebních seznamů mého vlastního krsku, kolik lidí pohled, prostým pohledem asi tak odvolilo. Hmm. bych měl nějakou představu o tom, jak to lidi využili. A já volím v obvodě které má propachtovaný ODS a na něj napojený struktury, takže jsem zvedal. Tak. Dobre, všetko, čo zazněť málo zaznělo, pozvánka na nedělu zazněla tiež teda k nášmu povolebnému štúdiu. Spomenuli jsme aj maily, že vybavíme v útorok, tak sa můžeme naozaj rozlučiť. Vlčko, pekný zvyšok večer, já prajem a a nech to teda dopadne tak, aby si bol spokojný a nie len ty, ale aj obyvatelia vašej krajiny. To vám naozaj zosadca prajem a iste nie len já, ale mnohí naši poslucháči zo Slovenska aj z tejto relácie. Takže maj sa pekne do počutia, a samozrejme do počutia a majte sa pekne aj vy, milí naši posluchači. Príjemný víkend aj vám prajeme. Ľuči sa s z Banské Bystrice Boris Koroni.